later eh? moet Gyüregelt lehet hallani, esetleg látni. Technikai probléma merült fel, és ennek következtében lényeges számomra a visszajelzés képhang. Jaj, lehet látni is hallani a Youtube-on. Jó, köszönöm oh. szépen. Oké, okay, rendben köszönöm. van. Köszönöm. Köszönöm. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Jó Jó reggelt. Jó reggelt. Rövidesen felhívom Filipov Gábor, Navracsics Tibor, Horváth Csaba és Györgyevics Benedek. A mai műsorral együtt még négy ebben az évben. Aztán karácsony, új év és januárban újra kezdem. Van néhány percünk az akármire. 061 Önököm múlik, hogy miről lesz szó. vagy miről nem 7 óra múlott, öt perccel, pozitív tartományban a hőmérséklet, ami nem azt jelenti, hogy meleg van, de melegebb, mint az elmúlt napok reggelein. Gone, ship, well, everyone, Tegnap belenéztem a hírműsorokba este, és előtte aludtam, és... Egész egyszerűen olyan idegen érzés fogadt el, mint nem magyarul beszéltek volna. Jó reggelt! Jó reggelt, Balgóta József vagyok! Szia! Kereslek téged az interneten, de nem találom a Youtube-on sem, meg a 168 óra oldalása. A 168-on Palgut... tudom, most még éppen nincsen, de a Youtube-on mások már visszajelezték, hogy van. Csak valamit találtak. Jó, köszönöm szépen! Oké! Okay. Szia! Egy telefon még belefér egy Jó reggelt. Hánykor keltél? Hallok? Most, hall, most már hallak. L lelassult a hang. Azt kérdezem, hogy hánykor keltél? Három, uh, négyed, hatkor. Körgyé sokat aludtál. De nem tudjuk még, hogy mikor feküdtél, mert amikor mi beszéltünk, akkor azután még egyáltalán nem biztos, hogy lefeküdtél. Ez így van. Még olvastam. Mit? A, az idei Nobel-díjasnak az egyik legényét. De név, telefonszám és cím hozzá? Abdur az a gúrnak hívják, nem é. tudom, hogy jól ejtem a nevét. Meg Biztos, hogy én nem tudok kiejteni, igen. Beszélünk, és a cím, ez egy 2001-es legénye, aminek az a cím a És meddig olvasol, amíg el nem álmosod, vagy ameddig fejezet határig elérsz, vagy, vagy mi, mi befolyásol? Hát ezt szerintem két szempont dönt ilyenkor. Az egyik az, hogy emberi idő legyen még az alvesz, a másik pedig az, hogy, hogy igen, nem álmosodom is. Aztán ez hogy már nem tudok figyelni ezt, hogy mindenki ismeri. Hát figyelj, mi valamikor fél egy felé hagytok abba, és te akkor még olvastál, akkor az emberi időben kelljen, vagy emberi időt aludjon, az hányóra? Hát azért négynek illik ilyen. Igen. Lehet-e beszélgetni a tegnapi estérről, vagy az nem publikus? Hát nincsen, nincsen semmi akadálya. Azért jutott az eszembe, mert annak idején én is volt, nem tudom, mi volt a műfaja, csak eszembe jutottak azok a beszélgetések, amelyeket én alapvetően vidéken folytattam így értelmiségi társaságban. Az a műfaja, amit te tegnap műveltél, annak mi a neve? Én beszélgetésnek szeretem hívni. Elhívnak? Igen, igen. Azzal a címszóval hogy? Hát ö, most éppen azzal a címszóval, hogy van egy ö, ilyen ö, alulról szerveződő társaság, amelyik szeret beszélgetni a közéletnek az ügyeiről és Magyarország sorsáról, és nagyon őket az, amit mi az Egyensúly Intézetnél csinálunk ezzel kapcsolatban. Ha azt mondom, hogy Filipov Gábor, és most nem e, így szerénységből elbújsz, és e, mint az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója, de <coughs> a Filipov már létezett az Egyensúly Intézet előtt, akkor te azt többé-kevésbé a jelenlevők arcáról és szövegérből tudod következtetni, hogy te mi is vagy a szinonimája? Számokra? Nem is gond nem, nem, nem gondolok, de amikor veled beszélgetnek, akkor benned kit látnak egy olyan embert, aki ismeri az almát, és ők pedig alma termesztők? Vagy nem alma termesztők, de hogyha jól beszélsz az almáról, akkor alma termesztők lesznek? Nem tudom, de hogyha, hogyha így lenne, akkor ide úgy fellépni, hogy ez, ezt el is feleltség. Nem, itt az izgalmas az ilyenfajta beszélgetésekben, amikben én egyébként nagyon hiszek, az, az az, hogy ott azért érett, felnőtt emberek vannak, azoknak van véleményük a világról, és amit én szeretni szoktam ezekben a beszélgetésében, az, az amikor párbeszéd indul, és, és mondjuk megkérdőjelezik azt, amit én mondtam, vagy vitatkozni kezdünk, vagy azokat az a dolgokat, amikről én ott beszéltem. De nevezetesen olyan. például tegnap miről? Hát az, az intézetnek a szakpolitikalkotási munkájáról. Nekünk ugye az célunk, hogy valamilyen értelmezhető... De ők valamilyen homogén közeget képeztek? Nem, nem, nem, nem, nem. Azt én olyan, nem is nagyon szoktam, hogy nagyon ritkán szoktam. De találkozni. milyen tevékenységről volt akkor alapvetően szó tegnap? A, arról, hogy, hát alapvetően arról, hogy, tehát az mindig egy érdekes dolog, amikor te valamit csinálsz, és abban nagyon boldog vagy, és nem tudom, én a napjaidnak a nagy részét az kitölti, és aztán találkozol azzal, hogy kívülről ez, ebből mennyire kevés szivárok ki. Tehát, hogy ami neked magától értetődő, az a, a, azok számára, akik egyébként kiveleked, nem feltétlenül magától értetődő. Ezzel a hosszabb bevezetővel csak azt akartam mondani, alapvetően itt arról onnan indult a beszélgetés, hogy mi az az egyensú intézet, mi az az agycörözte, mivel szoktak foglalkozni, miért volt az eddig Magyarországon, miért fontos az, hogy létezzen egy kicsit korszerű, kicsit átgondolt vízió az országnak a jövőjéről, és aztán belementünk abba, hogy az Egyensúlyintézetnek mink a fő mondásai és ezek alapján milyen jövőképrajzolódik ki előtt, meg milyen teendők. Nem mindenki hallgatja a kejfejancsit. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem. az járt a fejemben, most például azt járt a fejemben, hogy vajon ti mennyire vagytok hasonlóak, mint amilyen volt mondjuk a nyolcadban az években a társadalomtudományi intézet Magyarországon. Hát én a még ö, jobb esetben is. Nem el, arról beszélek, a... hogy figyelj, azért, eh, ahogy olvasol eh, szépirodalmat, más is olvasol, tehát még tisztában, vagy azzal, hogy egy intézet hogyan működött egy olyan világban, amikor te még nem értél, vagy kicsi voltál. Tehát most... az, az, azzal folytattam volna, hogy nekem is közvetlen tapasztaltam a társadalom Tóni intézetről, de amit én ismerek a tevékenységből, az, annak, annak nagyon más volt a célcsoportja. Tehát pont mondjuk ilyeneket az én tudtommal nem csináltak, hogy hogy közérthetően próbálnak meg egy, egy ilyen polgári szalonszerű beszélgetést. Ebben igazad van, de én most intézet. az intézetről beszéltem, és nem a tegnapi estéről. Tehát az intézet az mennyiben hasonló, vagy mennyiben más? Szerintem más, erről korábban beszéltünk, hogy, a, a, hogy egy ilyen típusú think -tank, mint az egyesú intézet, az, az inkább közvetítő, vagy tolmács próbálás, az olyan típusú intézmények, mint a társadalományi intézet, és a politikai döntéshozat. Oké, okay, akkor mi a Társadalomtudományi Intézet történt. most? Az jó kérdés. Ba meg, közvetítesz, de ha meg kell mondanod, hogy ki között közvetítesz, az egyik oldal az megvan, te meg vagy, de melyik a harmadik látszem? Ja, hát a, jó, a társadalmi intézet az nincsen, szerintem most társadalmi kutatóközpont van egyébként. Oké, okay, de most azt felejtsük el, de ki között közvetít ma az egyensúly intézet? A hatalom és a ki között? Akadémiai szféra. A hatalom az akadémiai szféra és a, az üzleti kultúra Tehát a Tehát létezik egy, egy nagyon jó minőségű magyar kutatói e, kaszt, hogyha úgy tetszik akik borzasztóan érdekes és nagyon hasznos tanulmányokat és kutatásokat írnak, illetve végeznek fontos témákról, amiket nagyjából kétszázal olvasnak, mert olyan nyelvezeten íródnak, olyan, olyan keretben tárgyalják az ország problémáit, és, itt talál, és egy tinktenknek az a dolga részben, hogy az ilyen típusú tudást az lepárolja és megpróbálja a döntéshozóknak a számára emészhető módon tálalni. Tehát mi nagyon sok újdonságot magunktól nem találunk ki, bár arra is törekedni szoktunk, hanem általában létező tudásokat próbálunk eljuttatni a megfelelő körökhez, ahol egyébként annak ellenére se hallottak ezek, a tudások, hogy azoktól az esetben 20-30 éve is léteznek. Ez akkor meg pláne, akkor mm -hmm. meg pláne, hogyha mondjuk két hete léteznek. Ez újdonság számomra. Én erről eddig nem tudtam, hogy te a Magyar Tudományos Akadémia magyarját fordítod magyarra, Hát, de tudtál róla, csak annyi emberrel beszélgetsz, hogy az elsőkat. Az egyik első beszélgetésünk, amikor én ezzel kezdtem, hogy... De akkor miért nem vagy te egy akadémiai intézet? Tessék? Akkor te miért nem vagy egy akadémiai intézet? Hát a, szerintem az, az e-mailt próbáltam ezt uh, megindokolni. Tehát, hogy, hogy a, a, a, a tudásnak vannak... Azt én értem, de az, ak az akadémia hogy tekint rátok? Hát azt tőlük kell megkérdezni. A, én azt látom a saját tapasztató alapján, hogy van, akiben ez a fajta törekés, amit mi csinálunk, ez ö, ö, örömet és hálát ébresz. Tehát, hogy valaki felismeri azt, hogy ez fontos, ez a, ez a fajta tudás terjesztés. És hát olyannal is találkoztam, akiben ez frusztrációt és, és, és a fókának a féltését indukálja. Tehát, hogy azt gondolja, hogy most valaki megpróbálja kisajátítani azt, amivel ő a szó keresztül nagy igényességgel foglalkozott. Ez is létezik sajnos. Ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy, hogy Magyarországon az akadémiai az hogyan viszonyul a társadalomhoz, amelyiknek elvileg a tudás gyártja, de hát ez egy, ez egy külön beszélgetéstárgya lehetne. Az eddig idő az mennyire tűnt e tekintetben sikeresnek? De akkor most nézhetjük az akadémiával való kapcsolatfelvételt, és aztán a közvetítés másik ágát is. Én meglepően sikeresnek élem meg. Tehát én arra számítottam, hogy a második féle, tehát rosszabb verzióból sokkal többet fogunk kapni. A gyarakvást, ne irítkedést, vagy, vagy bizalmatlanságot. Márom kinek is. a részéről? Hát adott esetben az akadémia is fél részéről. De ez az, egyébként a másik oldalról, tehát politikai-gazdasági döntéshozatal részéről is meg tud nyilvánulni. De amit mondani akarok az éppen az, hogy ez ellenésző volt. Tehát mondjuk 10% volt a rossz típusú reakcióból, és 90% -a abból, hogy felismerték azt, hogy mit akarunk csinálni, és hogy ez egy jó dolog. Ez engem meglep, tehát hogy nekem rosszabb tapasztalataim szoktak lenni az emberekkel. De neked ezek szerint kifejezetten aktív viszonyod van az akadémiai intézetekkel? Hát ez nem pont így működik. Nem, nem, nem az van, hogy levelezre a társadalmatudalányi kutatóközpontra, hanem tudod azt, hogy kik dolgoznak ott, milyen munkát végeznek, és adott esetben, hogyha egy Témával foglalkozó, én most mondjuk az egészségügy témájában lástam bele magam, akkor tudod azt, hogy személy szerint ki az, aki ennek valamilyen fontosabb szakértője, akitől érdemes inputot kérni, vagy egyeztetni vele, vagy kikérni a véleményét. Eddig mi volt? Hogy ez eddig mi volt? Hát ugye a, kuta, a, a Magyar Tudományos Akadémiájának van egy programja, ott folynak kutatások, speciális, most pont a COVID kapcsán lehetett hallani arról, hogy milyen új állami megrendeléseket kapnak, aztán az, hogy ez már hogyan csatornázódik be a hétköznapi életbe és gyakorlatba, ezzel kapcsolatban már sokkal kevesebb az információ aminek természetesen van jelentősége, de az, hogy egyébként az akadémiai kutatások az, az Egyensúly Intézet nélkül eddig hogyan hasznosultak, vagy hogyan nem hasznosultak, vagy mi volt az a plusz, amit a hasznosulás érdekében az elmúlt időben az Egyensúly Intézet tudott tenni, erről tudnál nekem egy kis erőadást tartani röviden? Szerintem tudnék. A... Egy, egy nagyon jó példa szerintem arra, amit mi csinálunk, hogy ez hogyan zajlik az oktatás oktatásügyi javaslatcsomagunk, amit most már egy jó ideje kiadtunk. És annak a, a, az elkészült az nagyjából úgy nézett ki, hogy a létező szakiradalomnak az alapos átolvasása után mi összecsődítettük egy terembe az oktatás kutatásnak a legnagyobb vagy legfontosabb szereplőit. Őket összeültettük gyakorlópedagógusokkal, pszichológusokkal közgazdásszal és mindenféle egyéb szakemberrel, és képletesen szólva rájuk zártuk, zártuk az ajtót addig, amíg értelmes dolgokat nem mondtak arról, hogy a gyakorlatban mi következik mindaból, amit ők összeírtak az elmúlt 30 év során. Annyi, hogy a néphangot képviselném, ez nélkületek egyébként nem, vagy csak sporadikus módon jönne létre? Egészen, egészen megdöbbentő elmény azzal találkozni, hogy akár kutatókról, akár vállalkozókról beszélünk, mennyire újszerű élmények, élmények... Ez egy magyarországi evidencia, a... vagy ez máshol is így van? Hát ez nem evidencia szerintem. Hát Tehát... ugye, ez idézőjelben volt az evidencia, a... hogy, hogy ez így van. Biztos, hogy van, ahol így van, szerintem nem így kellene lennie. De miért van mert... Hát ez... ez, ez, ez ne hogy lenni... de nekem teljesen triviálisan, de tényleg teljesen triviálisan, az jutott az eszembe, hogy én hogyan dolgoztam az egyetemen különböző kutatásokban, majd elkészültek a tanulmányok, eh, annak egy vagy két példányát valóban elküldték, és aztán a szemem láttán égett el az egész a jogi egyetem kazányában. Uh -huh. Most kezdhetjük el. Tehát most, most már négy beszélgetésre elég témát felvetettél, mert ez az egyik legizgalmasabb dolog abban, amit mi csinálunk, hogy hogyan, hogyan lehet a, a tudást azt úgy beledobni az életnek a vérkeringésébe hogy ne történj, nem Jó, hát valamit el egy hogy meséljek, lehet, hogy annak idején elmeséltem, de hát az, az egy másik virtuális égés. Én kaptam, illetve pályáztam, és kaptam pénzt a rádiós kirúgatások tizedik évfordulójának alkalmából egy, egy report sorozat vagy interjú sorozat elkészítésére. Azt a Mihancsik Zsófival együtt nyertem el, de a Mihancsik Zsófi aztán kiált belőle, mert ő ragaszkodott ahhoz, hogy a kilúgóknak, vagy az eltávolítóknak, a hatalmiszférának is egy nagyobb része legyen benne, amit én megpróbáltam megvalósítani, de ő ragaszkodott valamiféle normatív számhoz, amit én nem tudtam biztosítani. Én nagyon sajnálom, hogy ez nem egy közös munkaeredménye volt, hiszen a Mihancsik nem csak volt van, de lesz is egy fogalom annak idén a rádióban a folyosó az folyosó révén egy olyan belső fórumot tantott fenn, egyedül a Vándorágival, amihez hasonlóval én sohasem találkoztam, és ami neki szívügye volt, ami egy belső újságja volt a rádiónak, amelyet lehetett elfogultsággal vádolni, de egy olyan kordokumentum, amit szerintem senki nem e, kutat, miközben e, hihetetlen mennyiségű információ van benne. Én készítettem talán 60 vagy 80 interjút, de lehet, hogy csak 50-et, és aztán felkerestem az NMHH-t, ahonnan a pénzt kaptam. És mondták, hogy készítsek összegzésképpen egy A4-es összefoglalót. Mondtam, hogy hát nem lesz könnyű, mert ezt nem lehet egy oldal összefoglalni, de hova vigyem ezt az 50 vagy 60 interjút? Mire mondták, hogy hát olvassam el a szerződést, abban nincsen szó 50 vagy 60 interjú leírására, vagy leadásra. voltam, de akkor mit csináljak vele? Mire mondta nekem az illető, hogy neki fogalma nincs, neki erre az egy A4-es oldalra van szüksége. Ez 17 évvel ezelőtt történt. És amikor én teljesen meg voltam döbbelve, hiszen én attól féltem, hogy nem fognak majd tetszeni az interjúim, nem rövideknek találják, nem részletesnek, lesz egy zűri. Ezek után az illető, akit hál' Istennek már nem emlékszem, hogy ki volt, egy páratlan dolgot mesélt nekem. Azt mondta, hogy tudja, Fiala úr, a helyzet a következő. Nem régen, tudom, hogy Kolozsváron, de lehet, hogy helyen. előadták az Istvánnak királyt. Azt is megpályázták pénzzel, és mi adtunk rá pénzt, és annak a díszleteiben arról volt szó, hogy lesz majd nyolc oszlop. Ugye azt ő se gondolja, Fiala úr, hogy elmentünk Marosvásárhelyre megszámolni? És akkor én egész egyszerűen valami egész elképesztő döbbenettel néztem, felhívtam a honpolát, aki még akkor más minőségben volt jelen az életemben, és mondtam neki, baszd meg, ez teljesen fölösleges volt leírni. Soha nem fogom elfelejteni. <gül> ez a második kazán, ahol nem éged, de leadtam egy A4-es papírt. Hát ez kell. Tényleg ez volt a szerződésben. Aha. Ez, ez nagyon szépen reprezentálja azt, hogy a kutatóiszféra jelentős része működik, nevezetesen, hogy gyakran csak el kell könyvelni azt, hogy valamit megcsináltak, és abból nem lesz semmi. De nálunk meg az a cél, hogy úgy adjunk, egy, egy olyan egy adjunk le a végén ezekből a tudásokból, ami aztán hasznosulni tud, pont azért, mert egy oldal is mert összegű azt a tudást, amire szükség van. Jó, szóval... nagyon kell, hogy legyen. Uh -huh. Igen, ez a, ez a legnagyobb kihívás. Mi mostanában nagyon sokat kommunikálunk ilyen nyugati uh, hasonló tinktenkekkel, akik, akik döntéshozókkal, amelyek döntéshozókkal áll a kapcsolatban. Mindenkinek ez, a, ez, ez van általában a gondolkodása középpontja, hogy hogyan lehet igazodni ahhoz a megváltozott és felgyorsult hirákhoz, ahol egy 50 oldalas kutatási összefoglalót már senki nem olvas el. De közben ennek van értelme. Nem tudom, te nézni a Fiderikusz podcastot, vagy hallgatni? Nem. Volt benne egy látáskutató nemrég, aki most gyakorlatilag azt csinálja, hogy visszaadja a látását van embereknek kicsit lehet erősítve. És amikor elmondta az egy saját találmányát, ami egy egészen zseniális találmány nem fog most résztezni, akkor kiderült, hogy ezt a találmányt, ahogy egy gyakorlatban megkérdezlenül fontos, hasznosuló találmány, ezt az alapozta meg, hogy volt egy őrült kutató, aki itt elkezdett érdekelni egy bizonyos fajta, nem is tudom aztán Moszhatnak, vagy valami hasonlónak a víz alatti világító képessége, és ott valamilyen receptorokat kezdett elemezni. Tehát egy olyan témával kezdett foglalkozni, ami az ezoterikus az egy finom megfogalmazás. És egy ilyenfajta alapkutatás amit ismerettek, nem tudom, hogy 30-an a világban, és nem nagyon látszott a gyakorlati haszna, egy háromszoros négyszeres áttétellel lett egy olyan találmány, ami vakembereknek vissza tudja adni a látásukat. Tehát egy picit mi, mi próbáljuk a társadalom szintjén megismételni. Uh, ugye csak azon gondolkodom, hogy én én nem hallgatom a Friderikus podcast hogy alapvetően azért, mert vagy jelen időben nézek és hallgatok dolgokat, vagy hogyha nem jelen időben nézem, akkor ugyanazokat a műsorokat és dokumentumokat nézem, nem real time, amelyeket egyébként néztem volna, ha lett volna rá időm. Tehát tegnap előtt kellett négy órán ment azzal el, hogy megnéztem a fővárosi közgyűlést, amit nem láttam élőben, de kvázi podcastként láttam, de azt ugye nem hívjuk podcastnak. Uh -huh. Bár tulajdonképpen belefél a definicióba. Szóval. Abszolút, abszolút belefér, sőt, hát ugye a Magyar Rádió archívuma gyakorlatilag, vagy bármelyik mindenféle archívuma már nem archívumnak mondják, hanem podcastnak a dolog ugyanaz. Az egy másik kérdés, hogy ezek az archívumok, ezek milyen mértékben vannak podcastosítva a szónak abban az értelmében, hogy elérhetőek, de ezzel megy el ezzel megy el az időm, mert hogy tehát hosszan elmeséltem a népnek, hogy milyen mértékben múlik az én saját komfortfokozatom a műsoromban ahhoz, vagy attól, hogy ráhangolódjak arra, amiről beszélek, és ráhangolódjak arra, akivel beszélgetek, most például rád. Uh -huh. Vagy anélkül nem nagyon megy. Nagyon. És azt, azt látom, hogy ez sok szempontból a sikertitka. Az egy másik kérdés, hogy ezt milyen mértékben jelzi vissza a világ, de hát végülis az embert nem kell egyfolytában dobogóra állítani, és babi ellátni. Egyem. Nem csak gondolkodom azon, hogy... És rossz a kérdés nem tudom jobban föltenni, Valamelyik fél hálás azért, amit te csinálsz? Mert ugye az ember azt gondolná, hogy a hatalomnak is hálásnak kéne lenni, meg az akadémiának is hálásnak kéne lenni, miközben az ember azért alapvetően arra gondol, hogy tulajdonképpen mi a francia vagy a kell ők közéig közvetítő, hát nem kell oda közvetítő. A politikában vagy a gazdaságban szokták azt mondani, hogy gyakorlatilag egy olyan cég, ami közbeékelődik, az általában vámszerű szokott lenni, és csak drágítja a dolgokat, hiszen azok ketten nyugodtan egymásra találhatnának közvetítő nélkül is. Hát ez szerintem elbizakodott uh, álláspont. Pont azért, mert ezek olyan szférák, ami, amelyek gyökeresen eltérő logika alapján Jó, de működnek. De adott esetben, akkor hogyha a Frontex szeretne találkozni az Orbán Viktorral, akkor egy ilyen kutatási igazgatónak mindenket kéne meggyőznie, bármelyik felett is arról, hogy ez a találkozó jön, jön létre. Most ez egy adabszurdum példa volt. Hát ez az abszurdum, például mi nem, nem, nem rendezvényszervezők vagyunk, de, de csak egyetlen egy példa. De mégis a célbe tett, akartok juttatni nem üzeneteket. Nem de Egyetlen egy példa, tehát leülteted, folytatom és, és, és rövid leszek, leülteted az ország legjobb oktatáskutatóit, és azt mondod nekik, hogy mondják meg tömören öt pontban, hogy mi a magyar oktatásnak a problémája, és mit kellene csinálni. És azt gondolod, hát, hogy ha valaki tudja, akkor, a, akkor azok ők. És akkor elkezdődik egy nyolc egy, egy órás beszélgetés arról, hogy hát itt egy nagyon komplex problémáról van szó, ami az ez, ez, ez egy, ez egyik, egyik pontjához hozzányúlsz, akkor összedül a másik, és akkor itt vissza kéne menni az 1600-as évekig, és nem tudom. Tehát ez az, a, ez az a probléma feltárás és diagnózis, amit a, a politikai cselekvés az nem képes értelmezni, és innentől kezdve menekül minden döntéshozó, akinek érdemi befolyásol a dolgokra. És nekünk az volt a dolgunk, hogy ebből a, Társaságból, akik tényleg elképesztően okos emberek, kisajtoljunk 5 pontot, vagy 6 pontot, amiben megnevezhető az oktatásnak a hat legfontosabb problémája, és kisajtójunk gyakorlati megoldási javaslatokat. És a másik, ez úgy néz ki, hogy ha akadémikusokkal beszélgetsz, akkor nagyon gyakran hallod azt, hogy hát ők már 30 éve írnak erről a témáról, de semmi nem történik, ez milyen borzalmas. De közben azt látod, hogy ha megkérdezed, hogy holnap kapsz végtelen mennyiségű pénzt, vagy megkapod a költségvetésnek a kasztakulcsát, mit csinálnál? akkor nehéz egyértelmű mondatokat kisajkolni belőlük. És gyakorlatilag mi azt csináljuk, hogy az ő gyakorlatban nem hasznosuló tudásukat megpróbáljuk lefordítani a gyakorlatnak a nyelvére, azért, hogy odaadhassunk három oldalt a döntéshozónak. Igen, benne van az, hogy ez a probléma, ezt kell csinálni, ez lesz az eredmény. Azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert legutóbb Márkizai Péternek tettem fel ugyanezt a kérdést. Azt mondtam, hogy annyi beszélgetést folytat ő, ugyan mondja már meg, hogy szerintem mindenféle kérdés nélkül, amit itt külön föltennék, mi a három legfontosabb probléma, amivel foglalkozni kell. És ő felsorolt azt mondta, hogy a Covid a szegénység és a korrupció, és akkor az ember rájöhetett arra, hogy ebből a korrupcióról baromi sok szó esik, a szegénységről egy szó nem esett, és hát a covid is nagyon kevését, Tehát miközben Márki Zai fejében adott esetben pontosan az a három dolog van, ami a legfontosabb, ahhoz képest mégis egy dolog kap igazán jelentőséget, és a másik kettő, ha van is róla szó, abból az ember alig érzékel valamit. Uh -huh. Akkor most egy ideig magán természetüleg beszélünk, és aztán visszatérünk egy-két-három hét múlva. Összes családtagodnak, aki. aki alszik, vagy nem alszik, kívánjál kedemes karácsony ünnepeket, és boldog új évet, pedig valami más módon, vagy velük is találkozom. Átadom neked is, és a hallgatóknak is a nézőknek hasonló szépeket. Át fogom adni nekik. Köszönöm szépen. <gül> Köszönöm. Szépen. Köszönöm. Szépen. Filipov gábor hallották. hallottak. Három pont. Ja, hat pont. Meglepődtem. Jó reggelt. Miért? Elolvastam a HVG-s interjúját. Igen. És azt mondja, hogy az én generációm számára az online kommunikáció egy idegen nyelv, amit ugyan elég jól elsajátítunk, de nem az anyanyelvünk. Azt hiszem, a fiatalokat a saját korostájuk fogja megszólítani, ez nem politika, inkább kulturális kérdés. És azon, azért lepődtem meg, mert én ezt hasonlóképp élem meg, de hát azért kettőnk között mégiscsak van egy korkülönbség, amit ön szokott relativizálni, de az igazán nagyon kedves. Hagyjuk a homoerotikus vonásokat, Navracs is most, hogy ezt visszaadjam. De ezt sose gondoltam volna magáról. Mert ugye beszéltünk politikai vonzatban arról, hogy mennyire más egy személyes találkozó, mint egy online tanácskozás, de az egy így expressis verbis ki legyen mondva, látja ki, mint talál érdekesnek az önnel folytatott interjúban, ez meglepett. De egyszer már számoljuk össze, hogy hányszor leptem meg magát. De ez jó dolog. Különböző megnyilvánulásaimmal. Jó, csak hogy, igen, de ja, jó, örülök neki. Lehet, de... hogy éppen ön adta azt az ötlet. Eltűnt. Nem szeretném, ha ez a beszélgetés... Fórum. Ég... Oh, igen, el, eltűnt, de? De mit aki lebent valóban a víz alá közben. törökbálint törökbálint Török igen. igen. Oda majd kérek egy tornyot. Jó. <gül> Tehát, hogy ja, nem tudom kigyomozni, hogy honnan lehet, hogy éppen ön adta ezt a ötletet. mondjuk. Ön sorolja magát egyébként önmagától bármilyen generációs, mert ha az a kérdés, hogy nekem például van egy generációs tudatom, akkor visszakérdeznék öntől, és azt kérdezném, hogy ne haragudjon, az mi? Hát én, én egy időben tettem kísérletet arra, hogy megjegyezzem ezeket a Z, X, y, y és egyéb ilyen Generációk, Én valamelyikbe tartozom, meg ön is, de nem tudtam megegyezni. Meg Jó, de hát ezt tartozom, már megértek, hogy beírtak de... már mindenféle könyvbe, de ön saját magát. Több akkor, kavinton, több kavinton kell szednem, akkor majd tudom, hogy melyik betűsben tartom. De egyébként politikailag igen, tehát én a, a úgy gondolom, vagy volt egy olyan időszak, amikor ezt kifejezetten éreztem. Itt ebben az interjúban van is erről szó. Ugye ez 1994-ben a választások után én kifejezetten volt egy generáció, politikai generáció, és a nemzedék tudatom. És ez most is megvan, nyilván ez ha halványult azóta, de lehet, hogy ez meg újra. Jó, de hát, hogy ez nagyon, nagyon furcsa, mert ebben ön élhet, de ha például ismét igazságügyminiszter lenne, mint ahogy volt már. Közigazg de, de ráadásul pont a közigazgatásról akartam beszélni. Hogy de a közigazgatáson de. belül ott ugye ma már egy olyan nyelvet beszélnek, de nem csak egy olyan nyelvet beszélnek, hanem egy olyan mechanizmus is van, ami az online kultúrát erősíti, és majd mindjárt el fogom mondani a személyes példámat, de abban például, hogyha ön azt a nyelvet nem beszéli, attól még nagyon jó miniszter lehet, de nyilvánvalóan még jobb miniszter, hogyha ennél jobban beszéli azt a nyelvet, ha érti, amit mondok. De mondok rá egy konkrét Igen. példát. Én egy Igen. állam által támogatott programban vettem részt. Hogy milyen mennyiségű adminisztrációval jár együtt, azt most ne ecseteljük, mert rettenetes. De most maradjunk a pozitív részénél, tudtam róla, megcsináltam soha az életemben ilyet, nem csináltam. Már ahhoz segítséget vettem igénybe, hogy milyen módon kell adminisztrálni, mert én már azt se tudtam volna követni. Abból mindjárt csináltam mindjárt hármat, hogyha netán elrontam. Tehát pontosan úgy viselkedtem, hogy régen nem, hiszen régen nem volt fénymásoló, meg nem lehetett nyomtatni, így, mint ahogy most én nyomtatok a számítógépről. Elmentem segítséget kérni a könyvelőhöz, akkor ott de még mielőtt, és ez a dolog lényege, elmentem volna a könyvelőhöz, igénybe vettem egy olyan segítséget, amit egy hozzám közel álló személy úgy szerzett, hogy ő maga is részt vett ebben a programban, ám hiánypótlásra hívták fel, és a hiánypótlás mechanizmusa folyamán összejött valakivel, így az interneten, meg a telefonvonalakon keresztül, aki elmondta neki azt, hogy végül is olyan nagy baj nincsen, mert egyébként maga a pályázata rendben van, és meg is kapta a pénzt. Ennek az illetőnek lett egy telefonszám, akit én anélkül hívtam föl, hogy ő felhívott volna engem. Tehát amikor én találkoztam vele, és odaadtam neki az összes papírt, hogy ezek megfelelőek-e, azt mondta, hogy ő még ilyennel nem találkozott, mert hogy ő egyébként ügyfelekkel effektíve egyáltalán nem találkozik, csak ugye én vagyok az a hülye barom, aki ugye még mindig azok közé tartozom, aki szeret beszélgetni, meg úgy szereti megfogni azt a tárgyat, eh, mielőtt megvásárolja, és nem az internetről. És számomra még az is gond volt, hogy vajon egyáltalán az ő hivatali uh, létezésével egybefér-e az, hogy ő találkozzon valakivel, aki semmilyen extra dolgot nem kért tőle, de önmagában a személyes feltűnése egy olyan elem, ami az ő életéből teljesen hiányzik. Ha érti, amit mondtam. Hát, na, azt hiszem, értem, a, ugye, igen, de hát, um... Ez szerintem természetes. Vagy ez, én, én természetesnek gondoltam, amikor én közigazatási miniszter voltam, akkor... És ennek tudja, meg... hogy mi volt a jelentősége? Az volt a jelentősége, hogy kiderült, hogyha elektronikus úton intézem az ügyeimet, az többszörösen gyorsabb, mint hogyha a Értem, de hát ez, ez jó dolog, nem? De ez is meglepet, illetőleg én amikor ezt az egész anyagot beadtam, akkor semmilyen visszajelzést nem kaptam, és kérdeztem tőle, hogy ez normális-e, mert ő megnézte a rendszerben azt, amit én nem tudok megnézni a rendszerben. Azért ezek már furcsa dolgok, hiszen egyébként ma már futárszolgálatok működnek úgy, hogy az illető, aki megkapja a dolgot, az látja azt a folyamatot, ahogy egyébként ez a tárgy közelít hozzá, én meg semmilyen visszajelzést nem kaptam arról hogy ezt az anyagot beadták, amire az illető azt mondta, hogy ő nem csak látja, hogy beadtam, hanem azt is látja, hogy kinél van. Nyilvánvaló, hogy majd lesz ideje, akkor ránézés, majd remélhetőleg, ha nincs hiánypótlás, akkor 30 napon belül a dolgot intézik. De ugye egy olyan szférába kerültem, ahol úgy volt sötét, hogy nem lehetett földgyújtani a villany. Tehát amit ő lát, azt én nem látom, és semmilyen visszajelzést nem kapok, szemben azzal a mechanizmussal, ahol azt mondták a fialának, hogy hát, ha van valami ügye, akkor menjen el a Drudzsudi utca 12-be, és a harmadik emelet nénél keresse a Navracsicsot. Igen, hát szerintem utána már csak finom hangoláskérdés, hogy következővé váljon az úgynek az állása, vagy hogy van. Én magukban ezt, ezt a dolognak tartom, hogy érde ez van. Én is, Én csak a... Ez nem így volt. Abszolút. Hihetetlenül meglep. Egy másik világ. Igen. Ez jutott az eszembe arról, hogy az én generációm számára az online kommunikáció. Igen, de, igen, de megtanuljuk becsülettel, megtanuljuk ezt az idegen nyelvet is. Tehát próbálunk vele, próbálunk vele haladni, meg, megélni, de az tény, hogy azt nem tudom, hogy vannak-e, de azok érdekes tanulmányok lehetnek, amik az akár szociolingvisztikai szempontból, azt nézik, hogy a magyar, vagy a egyáltalán nyelvre, meg a gondolkodásra milyen hatással van az e-mail, SMS, az egyidői információáramlás és a többi. Arról tudnak tanulmányok, hogy a közösségi média a politikai identitásra milyen hatással van egy társadalmon belül. De ezek mind, mind azért fontos dolgok, mert ezek, ezek átalakítják. Tíz-húsz év múlva ez a társadalom már ebből a szempontból teljesen más lehet, mint amilyen most. Igen, csak az is egy fontos kérdés, hogy ugye azt mondja, azt hiszem a fiatalokat a saját korosztályi fogja megszólítani, hogy vajon például a Fidesz-en belül van-e olyan politikai Fidesz rész, amely így szólítja meg azokat, akiket ön nyelvi probléma miatt a szó átvitt értelmében nem szólít, vagy nem tud megszólítani? Szerintem van egy rész. Másrészt pedig, hogyha még az, be bizonyosod, vagy az bizonyosodna be, hogy most nincs, akkor a versenyerő vagy utóbb kikényszeríti, hogy legyen. Tehát ez, azért a, a, a és a pártok között most is láthatjuk, hogy elképesztő innovációs erővel nehezedik a pártokra. Hát mindig ki kell találni valami újat, hogy, hogy versenyben maradjanak. És még hogyha olyan erőviszonyok is vannak, ami az egyik párt számára, nagyon kedvező mások számára, kedvezőtlen, szóval akkor is a verseny maga megvan, hiszen láttunk már látványos fordulatokat, hogy más nem a legutóbbi német választások például, amikor, amikor egy látszólag vesztes pozícióból, győztes pozícióba tud pár hét alatt kerülni, egy pár innováció, közhangulatváltozása vagy egyéb révén. Tehát ezek, ezek szerintem, ezeket kihordja a demokrácia, a verseny Goppa kihordja ezeket a megoldásokat. Lehetséges, de a Tilos Rádióban van egy műsorvezető, aki permanensen azt hangoztatja, hogy milyen, nem tudom a nevét, hogy milyen probléma az, hogy a világ legnagyobb hatalmainak vezetői idősek, és ha bár nálunk közel se annyira idősek a hatalomban lévő emberek, egyrészt nem olyan nagyon fiatalok, másrészt a, a fiatalok nyelvének elsajátítása, beleértve a technológiát, amiről beszélünk, abban nem járnak élen, ami nagy valószínűséggel azért van, mert nincs kikényszerítve, egy felől, másfelől pedig, hogy a fiatalságnak az ezirányú aktivitása mekkora, arra csak deduktív módon tudok visszakövetkeztetni, mondván, hogy nem lehet túl nagy, hogyha egyébként a politikai innováció itt tart, vagy valami teljesen rosszul látok. Hát nem tudom, ez világszerte, vagy Európa Európa óriási probléma, hogy a fiatalok úgy tűnik, hogy a politika iránt nem, nem annyira érdeklődnek. De ez, ez megint olyan helyzet szerintem, amit nem biztos, hogy mi fogunk tudni megoldani. Egyszerűen lehet hogy, élet, lehet, hogy témák nem olyanok, ami a fiatalokat érdekli. Az idősebb generációk hajlamosak úgy, gondol, úgy gondolkodni, hogy nem tudom én teremtés, munkaalkalmak, nem tudom micsoda az, ami első számukolni a fiatalok számára. A fiatalok meg lehet, hogy más gondolnak erről, nem tudom. De az is lehet, hogy a szervezeti formák, amiket mi megszoktunk, azok érdektelenek a fiatalok számára. Tehát nem biztos, hogy egy fiatal számára vonzó működési keresztülpár, vagy egy pártelvű demokráciára. Ön sok nő veszi körül a legkülönbözőbb korosztályból, a családjából, az ő technológiai ismereteik milyen mértékben haladják meg az önét, vagy az ön, ő technika, technológiai ismereteikből fakad tudatuk mennyire tud idegen lenni az ön számára? Hát a legnagyobb lányom programozó. Tehát, <gül> programozó az övé, övé erősen meghaladja. És a fiatalabb... A, a többiekkel, többiekkel többé-kevésbé versenyképes vagyok, azt hiszem végig, de nem, nem vagyok az élbolyban, de, de, de azért valamelyik felhasználói szinten vagyok, mondjuk. Um, egyrészt nagyon furcsa volt nézni a Facebook oldalát, mert még sohasem láttam, hogy december 19 óra 57 szokásos péntek reggeli interjú Fiala Jánossal, és akkor látom önt, amint beszélget velem, mondjuk ez konkrétan nem látszik, mert ugye egy fényképen hogy látszana, de még saját se képzeltem el. sokszor, rosszul hazudok, sokszor elképzeltem önt, hogy vajon hogyan festhet, de hogy éppen neki támaszkodik egy kerevetnek, és telefonális, tényleg egy szálloda hajában van, ez ugye sopron, ez, ez, ez nagyon furcsa érzés volt, hiszen ha valaki ezt a fényképet van egy egészen ragyogó története a honpolának, az nevezetesen az, hogy a lánya zongorája fölött van egy fénykép, ahol a bellini filharmonikusokat vezéli valami világsztár, Hát bár aki egyetlen eljuthat oda, hogy a berlini filharmonikusokat dirigálja, és ott volt a Mácsai János annak érdekében, hogy felhangolja a zongorát, amit egyébként a hompola lány az én anyukámtól örökölt, azon tanultam én zongorázni, de nem mutattam különösebben jelentős előrehaladást és ránézett a fényképre, sohan, ez egy science fiction volt, és ő tett egy bátortalan javaslatot arra nézve, hogy vajon ebben az összeállításban milyen konkrét zeneművet játszhatnak akkor, és akkor az valami olyan hatással volt rám, hogyha netán kiderült volna, hogy nem azt játszák, akkor is, mint ötlet, az valami egészen elképesztő volt. Ez ugye onnan jut az eszembe, hogy ugye az ember ránéz a navracis fotójára, és azt mondja, hogy hát így csak a fialával beszélgethet. De ez a Mácsai történet, ez nem semmi, ezt lássa. e Igen, ez is van, ez is van, abszolút. Tehát az valami egészen elképesztő, hogy valaki egy fénykép alapján egy zenekart látva megmondja, hogy valószínűleg mit játszanak. Igen, igen. Azt kérdezem öntől, um, nagy, nagy nagy elvárás volt bizonyos emberek részéről, hogy majd az önnel folytatott beszélgetésben fogjuk megásni Völner Pál sírját és ez múlt héten nem történt meg, és hát azt ne tudja meg, hogy az interneten mit kaptam, hogy nyilvánvalóan táskányi pénzt kapok én öntől, vagy valami más ellenszolgáltatást, hogy én mi mindenről nem beszélgetek önnel, miközben egyébként itt van a ragyogó alkalom, és ráadásul Nagy Katalin se kérdezi Orbán viktor gondolom, hogy ez most éppen most lehet, hogyha visszajön Brüsszelből. Úgyhogy ennek aprópolyán hadd kérdezzem meg, hogy a december 12-i 17 óra 31-es bejegyzést, mely szerint advent harmadik vasárnapja békés készülődést kívánok, és van itt egy hosszú szöveg, Amiből idézek, amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett a nép, megkérdezte, mit tegyünk. Akinek két ruhája van válaszolta az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs, akinek van ennivalója, ugyanígy tegye. Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, és így szóltak hozzá, mester, mit tegyünk? Ezt felelte neki, ne követelje többet, mint amennyi meg van szabva. Megkérdezték őt, is a őt, őt a katonák is. Hát, mi mit tegyünk? Nekik így felült, ne ne báncsatok senkit, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal. A nép feszült. Várakozott minnyáján azon töpredtek maguban bajon nem Jánoság János, a Krisztus. Ezért János is szólt hozzájuk, én csak vízzel keresztül titeket, de eljön majd, aki hatalmasabb, és saruszszigás sem vagyok méltó megoldani. Ő majd a Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresteni, szóró, lap, szóró lapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa a a búzás csürébe gyűjtsa, a pejvát meg oldhatatlan tűzben elégese, és még sok mással is buzdította a népet, így hirdette neki az üdvösséget, és akkor egy hozzászólás van. Aki mindjárt nap végrehajtóról, meg, meg végrehajtókról beszél, és akár összefüggésbe is hozhatja ezt a történetet a Wörnerrel. Nem, nem, ez az a napi evangélium volt. <gül> hát persze minden-minden összefüggésbe lehet hozni, vagy kapcsolatba lehet hozni, de a, a, a valódi ok az, hogy ez az a napi evangélium volt. Azt kérdezem öntől, hogy beszéltem már Kizai Péterrel, és kérdeztem tőle, hogy mi a három legnagyobb probléma a ma Magyarországon, és azt mondta, hogy a Covid, a szegénység és a korrupció. Amikor arról beszél boldog-boldogtalan, hogy Magyarországon mekkora a korrupció, és ne felejtsük el, ugye Hofi Gézát, aki azt mondta, hogy mi a korrupció, amiből engem kifelejtettek, tehát hogy ez nem egy mai jelenség, hogy Magyarországon erről szó van, ennek van-e valami történelmi hagyománya alaptalan, alapos ön, amikor ezt a jelen fidesével kapcsolatban hallja, mennyire borzong meg? Mit gondol akkor, amikor egy konkrét történet kerül elő, és ezzel kapcsolatban a párt első emberei közül egy arról beszél, hogy az önmagában milyen nagy dolog, hogy a Fidesz erre reagált, hiszen a baloldal erre nem reagál, miközben ez egyébként evidencia lenne. Tehát mindaz, ami a korrupcióval kapcsolatos, és amivel kapcsolatban az önneve közel-távol soha se szerepelt, de ugyanakkor ön is naponta hallhat erről, meg olvashat erről, vagy adott esetben tapasztalhatja. Van erről a szó hétköznapi értelmében nem feltétlen völner szinten, vagy fidesz szinten gondolata, érvényes gondolata, amit meg tud osztani? Hát én, én úgy érzem, hogy a, nyilván van a korrupciónak egy büntetőjogi kategóriája, de ennél sokkal kiterjesztőbben alkalmazza a, a, a, a hétköznapi élet, a korrupció szó. Ez egy, kicsit, egy kicsit úgy, mint ahogy annak idején a 70-es, 80-as volt a protekció. protekció igen. Nézünk, nem? igen. Uh, Sőt, a kettő is függ. Hát. Igen. Igen, így van. É, tehát én, én ezt gondolom, ez egy politikai, politikai fogalom, Valóban úgy van, hogy ugye, voltam én már az életben ezen az oldalon is, mert azon az oldalon is, alul is, meg fölül is. Én azt látom, hogy azok az emberek, akik a legkérlelhetetlenebbül kérik számon a közéleten a, a protekció és a korrupció minden egyes példáját, ők azok, akik leghamarabb jelentkeznek be az emberek, hogy a hatalmi pozícióba kerül. És apró szívességeket, nagyobb szívességeket kérnek. És, megvan, és mélyen az, a hagyján, de hogy mélyen meg vannak sértődve, hogyha, hogyha nem teljesülnek ezek a kérések. Tehát én egy kicsit, persze van, mondom, van a korrupciónak, van egy gyűjtető kategóriája, ami kicsit nem trépa dolog, meg lehet el járni. De ahogy mi kezeljük a korrupciót, az, az valóban egy kicsit álszánt szerintem. Egyébként ez szerintem kulturális kategória. Mennyiben álszánt? Kép... Bocsánat, esély? Mennyiben álszánt? Hát annyiban, hogy, hogy ahogyan Hofi Géza is megfogalmaztak. Az emberek hajlamosak arra, hogy úgy érezzük, hogy hát kicsit van, aki is a szélő mentalitásból fogalmaznak korrupciós lányokat. De, de az egy érdekes jelenség, különösen, amióta bejött ez a, a kérlelhetetlen korrupció, ellenes harc és Európa szerte korrupciós térképeket állítanak össze, hogy ez északról délre lejt. Tehát ez vagy ő is mondja, hogy volt dél-keletre. Bár nem mondan az olaszok sem állnak túl jól a uh, korrupciós index tekintetében. Tehát uh, nem, nem mentegetni akarom a déli, társadalmakat, de hajlamos vagyok feltételezni azt, hogy nem az emberek romlottabbak arra felé, hanem van egy más, nem tudom, társadalmi szívességi viszonyrendszer, ami egy amerikai puritán egyébként a saját, ügyeiben gyakran félrenéző korrupciókutató számára botrányos, az lehet, hogy egy, egy bolgár, olasz, vagy spanyol, vagy mártai korrupciókutató számára nem annyira botrány. Jó, de hogyha magát a mechanizmust, nem is a mechanizmust, hanem a, a valóságot nézzük, akkor ön például képes-e arra, hogy függetlenítsen magát a pártól, és azt mondja, hogy amit a hatházi Ákos tesz, az egy pozitív dolog. Az egy másik hogy kérdés, kérdései hogy elviselhetetlen, palit, de most ne azt nézzük, hogy milyen a modora, hanem az, hogy az a tevékenység, amit folytat, az hasznos-e vagy sem, és öndről maximálisan azt képzelni az ember, hogy ezt az antipátiáját, vagy szimpátiáját félre tudja tenni, és magát a tevékenységét ettől független meg tudja ítélni. Nekem viszont nincsen személyes antipátiám hatházjátossal kapcsolatban, én amikor beszélgettem bele néhányszor, Többször, akkor nekem Emberileg nincsen semmi problémám. Azzal van problémám, hogy én azért számos olyan esetet tudok, ami nyilván a, a nyilvánosság ingeküszöbét nem érte el, és hadházdiákos rávetődött, és teljesen oktalanul, teljesen, teljesen indokalatlanul polgármestereket, vagy öröktös azon országgyűlési képviselőket is fellengére állítva. De ez nem változtat nekem a hadházdiákossal, hogy és személyes viszonyú mondták. Biztos, minden hasznos, ami szerintem a politikában potenciális visszaéléseket tár fel. Ha már itt tartunk, akkor a HVG-ben nagyon elnéző interjú készült önnel. Nézem, hogy kikészítette, de itt nincsen név. Ezt maga. De, nem adom ki, igen. Ember, ezt maga a HVG készítette, mint, mint egész szerkesztőség. És ugye a kérdés így szól, Boldog idők, amikor még bemehettek ellenzéki politikusok a közmédiába. Ön erre úgy válaszolta, innen jutott eszembe a hadházi Ákos. Én úgy tudom, hogy ma is bemennek, néha még akkor is, ha nem hívják őket, Mondjuk az, hogy szellemes, de nem jellemző, de ugyanakkor a kérdésre nem válaszol, de én ezt most nem fogom megismételni, csak azt mondom, hogy ha nálam lett volna ez az interjú, ennyivel szerintem nem úzta volna meg, és akkor ezek szerint én rosszul láttam, mert hogy pontosan, mert bár ez később készül a fotó, ami itt van a Facebook oldalán, valahol badacsonyban járt, mindjárt meg fogom találni, akkor se látta... Nem, nem az Mandiner, az a Mandiner interjú Ez Ezért, majdnem ugyanakkor készül, de ez Budapesten készül. Nem, én most nem arról beszélek, én arról de beszélek, becsánc. hogy a Facebook oldalán van egy fénykép, ahol ön beszél egy moziban, és az a kérdés, hogy akkor ezek szerint látta már-e azóta a filmet? Ja. Nem, ugyanígy csak az elejét az első tisztet láttam. Állandóan van valami program, és mindig csak ilyen bevezető beszélgetések. Hát érzel, és Csak keresem, azt mondja, igen, megvan, december 11-én. Mikor készült a HVG interjú? Úgy nem tudom megmondani. De szerintem az is van az után pont, tehát Ne, hát még nem, hát ez a... Nem, tudja, mennyibe kerül egy HVG karácsonyi szám? Ez most nem a reklámhelye. Nem tudom. Tippeljem. Nem, nem tudom. Tippeljem. van? 380 80 360 vagy? De mi volt a kenyő a régen? Figyeljed, Mavracs, és a végén elfogna fognak bennünket könyvelni ilyen kommunista csökevényeknek. <gül> nem tudom. Több. Ezer, ezer forint mondjuk, nem tudom. Több. 1020. húsz. E, több. Nem, figyelj, de, egy az de nem, figyeld, egy azért lássa hogy, hogy hogy ez nem lényegtelen, hiszen ön is egy olyan összeget mondott, amit én természetesnek vennék, de nem annyi. Menjünk főjebb, nem 1020. Ugye ez egy dupla szám. Karácsony. 2000. 106 Én teljes, nem lepődtem meg nagyon. Ez egy, ez egy igazi navraci sincserjú <gül> volt. Szóval azt gondolja, hogyha nem lenne benne navraci sincserjú, akkor olcsóbb lenne? Hát, hát, mi, van van egy a, a tisztessek ezért igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ez, igen, igen. Ez így van, ezt, hát, van. ezt hát, nagy, tökéletesen mondja. Azt kérdezem Öntől, hogy azért ne csak csupán a szilveszteri műsorban férjünk be, hogy én tudom, hogy ön különböző közintézmények és közintézmények vezetőinek az integritását mennyire tiszteletben tartja, és ez ügyben tényleg egy fehér holó, önhöz hasonló, nem nagyon van Magyarországon. De elolvastam a dr. Áder János, dr. Orbán Viktor, doktor Kövér Lászlónak szóló levelét, dr. Sulyog Tamásnak, aki az Alkotmánybíróság elnöke, és volt bennem valami, hát ezt nem is tudom jól elmondani. Szerintem én azt szeretném, vagy azt szerettem volna, hogyha egyébként ma az alkotmánybírós, tehát hogyha ha már egyáltalán szó éri a ház elejét, és a ház elejé az nem más, mint az alkotmánybíróság, akkor egy súlyogtamás ennek a renominak a tiszteletben tartását, vagy nagyobb mértékben való tiszteletben tartását, kérem a köztársasági elnök úr, miniszterelnök úr, házelnök úr közreműködését abban, hogy az alkotmánybíróság zavartalan működésért felelős hatalmiágok megfelelő és hatékony intézkedésekkel, garanciákkal hosszú távon biztosítsák a demokratikus jogállam alappillérének, az alkotmánybíróságnak az alkotmányos rendszerinti működőképességét. Ez egy olyan mondat, amit bármikor el lehet mondani, ehhez nem kell, hogy támadás érje. De támadás érte? Na de azt, azt, azt nem a nem kövér László, Orbán, Viktor és Áder János fogja visszaverni. Vagy igen? Érde. Hát akár ők is, hát ők, ők jelenleg a Magyarország három politikailag legfontosabb intézményének a vezetői. De, az... Hát nem az a gondolt, súlyok Tamás sem, hogy most akkor Orbán Viktor Kövér László és Ágely golyóállom elén csatolnak fel, úzigépi vesznek magukhoz, és elindulnak egy rendet teremtsenek az országban. De hát kihez, ki, kinek írjon a megborrát, hogy kinek írjon. Hát, hát ők a három legfontosabb politikai intézményvezető. Jelen pillanatban arról van szó, hogy a köznyelvben magukat jogászprofesszoroknak tartó emberek is nyíltan beszélnek arról, hogy egyébként kétharmados törvényeket. Igen, ugye ez a szöveg egyes a hazai úgy, politikai pártok támogatásával olyan 19 jogászokban áll. ben fordult elő ilyen, nem? Talán 45-49-50-ben is. De hát ez azért rossz És akkor ő hozzájuk nem fordulunk, kizárólag azokhoz fordulunk, akik most vannak hatalmon? És a ha kérdés. Kérdezel... Ez remény vagyok, súlyos Tomás szerencsére? És nem is emezek, akkor nem bűrösegelnek, mert csak szerencsére, úgyhogy ez az ő döntés. És szerencsére nincs a kérdése. címzettek között sem. Hát ki, mezőőröket nem szoktak betenni, becicézni, hogy így fogalmány nyelven fogalmazzak. Mezőőröket nem szoktak becicézni. Hát ezt jó is mondja, hogy ez egy mezőőr, mert ezzel kapcsolatban is van itt kérdés a HVG-ben, de bezzeg be ezt a mezőört ott nem mondja. Hát ez egy <sítható> Igen, Kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet, és akkor, ha az önnek megfelel, akkor az első péntekén, januárnak, akkor van már? Én vagyok folyamatosan, ez, ez a, jó, ez a, nem ez, ez a, harmadikai, harmadikai héten igen, igen, igen, igen, igen, igen, vagyok, vagyok, vagyok. Köszönöm szépen, boldog kívánok. Egy mondatot mondjon. Milyen, milyen volt a 2021? Tízes skála. De a isnak, tehát most ne kezdjük el azt, hogy az, hogy a Fidesz-Európai Uniós megítélése. Nyolcas. Nyolcas? Mindenki jelenségben van, akik szeretek. Senkit nem vesztettem el, szerencsés ember vele szerintem. Akkor maradjon ez meg. Köszönöm minden Viszont hallásra, köszönöm Köszön hallásra. Önök Navracsis Tibort hallották. De az, hogy a HVG azért drága, mert egy Navracsis interjú van benne, azért lássák be. Nem kell, hogy mindenkinek tetszen, de debattőrnek elmegy. Nem is rossz törnek. Hanvai Péter a szerző. Köszönöm a kiegészítést. Mármint, hogy Hamvai Péter a szerzője, a Navracsis Tiborral készült interjúnak. És akkor megnézem, hogy én voltam mert felszínes, mert ez itt van. Én itt nem látom. Revicki Zsolt csinálta a fotót. Egy telefon belefér, egy. Hát most már az se nagyon. Önök egy támogatott műsort fognak hallani amit a 444.hu még egy szerződés másolattal is köszönöm szépen nekik a kedvességüket bemutat az oldalam. Aló, esik jó reggelt! Jó reggelt, Horvárd Csaba, polgármestere van a vonalban, meg vagyunk örökítve a pont Te nagyobb mértékben, túl Sova, még annál is nagyobb mértékben. Nem tudom, olvastad-e? Nem olvastam. Tegnap este jelent meg, és a tegnapi közgyűlésről szól hosszan. Szuper. Azt kérdezem tőled, hogy az a visszavonuló, amit fújtál, amit fújta a képviselőtestület, a november 11 i képviselőtestületi ülés döntéseihez képest. Könnyen lehetséges, hogy ezt nem is visszavonulónak fogad nevezni. Tehát ezt a november 11-től december azt mondja, hogy 10, nem tudom, hanyadika van ma, 17-ig tartó periódusra, mindarra, ami a Bosnyák térri projektet illeti, az önkormányzatira és a nem önkormányzatira, te hogy gondolsz? Úgy gondolok, mint egy ünnep, amikor az önkormányzat végre tényleg levetett valamit az asztalra a korábbi évtizedekhez képest. Tehát 2006 óta beszéltek az önkormányzatok arról, hogy megkívánják valósítani a Bosnyák éren a város központot, erre különböző tanulmánytervek születtek korábban, de most ebben a tisztusban került sor, hogy erről egy tényleges koncepcióterv szülessen, amit már meg is lehet valósítani. És valóban én azt gondoltam még november 11-én, hogy ez egy késő vajon projekt, hiszen mindenki nagyon régóta vár rá, örülni fognak neki az ugoljak, mert végre van egy politikus, aki betartja a szabát, és bíztam benne, hogy ez viszonylag gyorsan zöld lámpát kap. Van egy nagyon szűk kis maroknyi csoport, amelyik nagyon hangos ellenállás szervez, viszont a véleményüket, az ő véleményüket is meg kell hallgatni, a kérdéseiket meg kell Nem hallgatni. tudjuk megkerülni, hogyha te ezt megnevezted. Erre, ki ez a szűk csoport? Hogyha... Ja, nem, tehát ezek állampol... többségében állampolgárok, persze van benne politikus is, van benne állandó örök politikus, de nem akarom a nevét fényezni a Műsorba úgyhogy nem nevezem meg. De a lényeg az, hogy ez egy nagyon szűk kisebbség, de a szűk kisebbségnek is joga van ahhoz, hogy elmondja a véleményét, és nekem meg kutya kötelességem, hogy az ő véleményüket meghallgatva mérlegeljek, meg a testület mérlegeljen. Tehát tulajdonképpen annyi történik, hogy egy picit több időt adunk azért, hogy azokat a kérdéseket ki tudjuk vitatni, amiket ők föltettek, és majd utána megyünk tovább. Én ezt értem, de uh, azért ez uh, oké, okay, tudomásról veszem. Ez egy sok évtizedre szóló elköteleződés. Az egy jós igény, hogy azért egy sok évtizedes problémát megoldó, és előre vetítve is sok évtizedes uh, velünk lévő épület együttes, ami az ugrójakat fogja szolgálni, hogy arról egy picit többet beszéljünk, mint mondjuk egy hónap, és szerintem ez egy méltányolható igény. Um... Habár a 444.hu és többet nem fogom említeni, a kettőnk között, illetve az önkormányzat és köztem lévő szerződéses kapcsolatból képes lenne részehajlásra gondolni, bár az a hivatkozás, ami benne van a 444.hu-ban, az teljesen objektív, és abból nem következne az, hogy egyébként permanensen fel kell tüntetni azt, hogy nekem mivel van szerződése, de legyen ez az ő gondjuk. Az, hogy vajon. És eh... bocsánat, itt azért egy megjegyzést. Az önkormányzattal van szerződésed, ugyanakkor nem csak a polgármester szólal meg a műsorodba, hanem hallottam, hogy például az egyik legacsatkolóbb ellenzéki képviselőnk is megszólal, ami szerintem teljesen rendben van, és ugyanúgy nálad, és nyilván ugyanannak, tulajdonképpen annak a keretrendszernek a terhére szólalhat meg ő is, amit az önkormányzat biztosít. Úgyhogy szerintem ez itt teljesen rendben van, megszólal koalíciót képviselő polgármester, adott esetben más politikusok is, és megszólalhat az ellenzék. Ugyanabban a műsorban. Ez tény, de a harcomat elég, hogyha magammal vívom, csak azért nem tudtam ezt nem észrevételezni, de nyilvánvaló. Különös tekintettel zuglóra, ami ugye megmaradt nekem egyedüliként, ráadásul ugye nekem ott személyes kötődésem van, oda vagyok ideiglenesen bejelentve, tehát formálisan még kötődésem is van, és nem csak formálisan. Tehát azért az információimat sok helyről gyűjtöm be, és e, e, ugye egyszer már szó volt arról, hogy magában a képviselőtestületen belüli átalakulás e, milyen irányú, e, és veled is volt egy beszélgetés, amit most semmilyen vonatkozásban nem fog kiadni, de amikor arról volt szó, hogy főváros és zugló, te azt mondtad, hogy a a zuglónak kell lennie, akkor is, hogyha az az elmúlt időben több főfájásra adott okot, mint korábban, és ez a zuglói átalakulás, részint Hadházi ákos oká, részint teljesen függetlenül, azért az elmúlt időben nem minden szempontból alakult úgy, ahogy te szeretted volna, és ez itt most nem kizárólag a hanem a képviselő belüli átalakulásra, amelyel párhuzamosan az egyik képviselője a demokratikus koalíciónak egyre, hát legalábbis a verbális szinten egyre harcosabb ellenfeled, miközben egyébként ugyanúgy a te oldaladon ül, vagy ő ül a te oldaladon e tekintetben, de közben harcias megérzéseket tesz, és horvátra gondol. Jó, hát majd megnyugszik. most ezzel én nem foglalkozom különösebben, főleg nem az alap nélküli kérdés. De közben a polgármester azzal? Persze, természetesen. Hát a koalíció tagja, tehát ebben a minőségében és a kerületi DK vezetője, tehát nyilvánvalóan én tisztelezze tartom az a véleményét, mert akkor is, ha nem értek benne mindenben egyet. Ezzel nincs probléma is. Mutass nekem egy embert, akinek minden álma pont abban a sorrendben és olyan folyamatban valósul meg, ahogy eltervezte. Szerintem az élet már csak ilyen. Tervezünk, aztán a sikeres embert a, a sikertelen embertől azt, azt különböztetni, meg a definíció szerint, hogy a, a sikeres ember bárhány tudart bárhány visszatortanás éri, mindig folytatja és előbb-utóbb eléri a célját is. Ezt utólag az emberek elismerik. A hangod meggyőző, a kérdés az, hogy minden vonatkozásban azt gondolod de hogy itt csupán egy szándékos és jó megfontolt hátralépésről volt szó. Annak érdekében, hogy a cél tényleg elérhető legyen, hogy a cél nem lette távolabb annál, mint amit te feltételezel, de én veled beszélgetek a te választod, vagy a kíváncsi. Valójában nem gondolom, tehát a Városközpont beruházás ellen érdemben hangot, tehát domináns hangot még az ellenzők közül is nagyon-nagyon elvétve hallani, tehát az 1 százalékot nem éri el az a vélemény, hogy így szuper, ahogy van például a Bosnyák tér, a romos Bódéival az elhanyagolt téri piacal, persze a hangulatát meg szeretnénk körrizni, de miért ne lehetne azt egy kultúrát korszerű 21. századi klimatizált körülmény között? Tehát, hogy az embereknek az igényei picit változnak, tehát ahogy szeretnénk vásárolni 50 évvel ezelőtt, persze, ugyanazt az árut szeretném ma is megkapni, de ha lehet, egy picit komfortosabb és kényelmesebb és tisztább helyen. Jó, de hát ugye az a levél, amely így szól, a mellékletben csatolom a magánberuházó városközpont KFT által megküldött szerződéstervezetet. Hangsúlyozom, hogy a mellékel tervezet nem tükrözi az önkormányzat álláspontját. A szerződéstervezet ajánlat, amelyben a magánberuházó által már elfogadott szerződési pontok találhatóak. A szerződéstervezetben az önkormányzat további garanciákat kíván érvényesíteni. Ez később, amelynek a dokumentumban való rögzítése után következhet a képviselő testület tárgyalása. Ennek Catolom a szerződést az a napirendi pont tárgyalása testületi döntést nem igényel. Egyfelől, másfelől pedig e, tisztelt képviselőtestület előterjesztői kiegészítést nyújtott be az alábbiak szerint az uloi Városközpont kapcsán számos lakossági kérdés merült fel, ameknek megválaszolása megtörtént ugyanakkor újabb és újabb kérdések merültek fel, amelyek kapcsán további egyeztetést tartok szükségesnek, ezért javaslom, hogy a napirendet csak tájékoztató anyagként vegyék figyelembe, a határozati javaslatokat visszavonom, azoktól később szükséges majd Dönteni így például az a 380 millió forintba kerülő tervezet, előkészítési tervezet is, ami adott esetben egy zuglói közösségnek, amiről én még korábban soha nem hallottam. Ilyenkor az ember kicsit olyan furcsán tekint ezekre a közösségekre, de közben mégis nevesítve van. Tehát az a kérdés, hogy vajon ezeket látva milyen állapotban van, vagy mi a viszonya most az önkormányzatnak ehhez a projekthez? Egy milyen van, egyeztetésekre áll. van még szükség? Szakmai és lakossági egyeztetésekre van szükség még nem mintha lenne bármilyen, bármilyen komolyan megoldandó probléma. Az elmúlt két évet én folyamatosan azzal töltöttem, hogy ezeket a részletkérdéseket átvegyük. Például olyan szerintem fontos kérdést, hogy hogyan nem fognak majd rágulni az árak a bosin, ha az új csarnokba kell majd belépve vásárolni. Hát például ezt úgy oldjuk meg, hogy rögzítjük a szerződésbe már most, hogy legfeljebb az infláció mértékével lehet emelni a bérleti díjakat, és magasabb arányja pedig nem. Tehát ez a garanciája annak, hogy a beruházás költségét később se akarja senki ennek a, ennek a bérleti konstrukciónak a rovására felérni, mert azt a hibát szokták elkövetni, hogy Megépül a régi, hát ha úgy tetszik, a szucskos piac helyen az új piac, és a beruházás kapcsán sok önkormányzat szoktam gondolni, jó, akkor most ennek meg kell térülnie tíz éven belül, meg háromszorozza a véleti biakat, és rögtön tönkre is megy a piac. Oké, okay, ez szép, szép. De akkor hogyan tekintsek én arra az alkotmányjogi panaszra, amit nem tudom, hogy ezek után ki fog beadni, hiszen a magyar kétfarkú kutyapárt Viktorája jött először, aztán a Demokratikus Koalíció pillanatok alatt rámászott a szónak abban az ezt értelmében. Egy ember, ezt egy ember tudja beadni a polgármester. Oké, okay. én fogom beadni De az, az alkotmányjogi panasz az közben egy olyan lépés a Bayerrel szemben, amely hát legalábbis egy kívülálló megítélése szempontjából nem éppen projektbarát. Ez lehetséges, viszont a kormánykiemelő határozat viszont nem önkormányzott barát és ennek a nem ennek én már korábban hangotattam. Ez lehetséges, de még mielőtt egyébként ez az ötlet felmerült volna, hogy képes lettél volna azokkal a feltételekkel megvalósítani ezt a projektet, amiről egyébként a november 11 i képviselőtestület ülésen volt szó. Tehát az a kérdés, hogy menet közben a te véleményed is változott-e? Nem, nem, változott. nem változott. De ez egy mondjuk úgy, hogy elméleti önkormányzati jogi kérdés. Tehát például a területre ma lehet építeni hat emelet magas épületeket, uh -huh. ezt a mai önkormányzati szabályzat megengedi, meg lehet építeni 500 lakást. Uh -huh. A kormány kiemelő, tehát mi a vállalkozóval, vagy a beruházóval arról tárgyalunk, hogy 11,3 milliárd forintért cserébe építhetne plusz két emeletet, és plusz nézszázat el Ez az ő igénye, uh -huh. és ezt a 11, több mint 11 milliárdos csomagot adja érte. Uh -huh. A kormány kiemelő határozat, viszont az önkormányzat mérlegelése nélkül Megadta a lehetőséget, uh -huh. hogy ne két emelettel legyen több, hanem mondjuk öttel. Uh -huh. És megadta azt a lehetőséget, hogy ne 450 lakással legyen több, ellenérték nélkül, tehát köztégukban. hanem sokkal nélkül, hanem mondjuk négyezerre. Uh -huh. Ez egy jelentős különbség. Tehát mi azt az elvet szeretném megtámadni, amit egyébként már Angyalföld is megtámadott, és talán több önkormányzat hogy ne avatkozzon be a kormányzat olyan városképet alakító folyamatokba, mint vagy egy nagy projekt, ami nyilvánvalóan jelentősebb befolyásolja egy település életét, így kiblójét is, hogy az úgy valósuljon meg, ahogy azt az önkormányzat a polgárok képviseletében eljárva helyesnek tartja, és ne úgy, hogy mondjuk onnan... Budapesten könnyebb a helyzet, mert a karmalita kolostor nincs túl messze, de mondjuk egy vidéki település esetében is előkordott, hogy több száz kilométerről a budai vári palota tetejéről hoznak egy olyan Ezt öntés, én tökéletesen értem, ez hát, hogy ez Úgy érinti a milliárdot. Hát ez úgy érinti a maga a kormány kiemelő határozat se, hogy. Azt tett, nyilván Köszépen, köszönöm az, Köszönöm Én azt képviseltem ezen a testületülésen, illetve később is hogy azt kell mérlegelni, hogy a 11,3 milliárdért, ha nem lenne kormány kiemelő hatás, uh -huh. akkor az önkormányzat és a polgárai jó üzletnek tartanák el, uh -huh. azért a sok közcélú fejlesztésért ezt a két emelet többletet megengedjen. Uh -huh. Ez egy viszonylag egyszerű üzlet, Így. persze vannak várospolitikai következményei, de az önkormányzatnak, aki a zuglóiak érdekében eljár, ez egy mérlegelés. Csak annyit mondok, a 11,3 milliárdról, hogy az elmúlt húsz évben összesen nem kaptunk ennyi településrendezési hozzá. Oké, de most azt kérdezi, hogy ez mennyiben forró kockán, kockán, hogyha Netán az alkotmányogi panasznak helyt adnak. Az alkotmányogi panasz, ha helyt adnak, akkor csak annyi történik, hogy a kormány kiemelő határozat a tárgyalásokra nem nehez egy súlyt. Tehát a de így aztán visszajön vissza, vissza, vissza az emeletszám, visszajön a de lakások. A is, de igen, de ez akkor lenne, tehát azért nincs jelentősége a kormány kiemelő határozatnak ebben a pillanatban. Később még lehet, és én a leendő egy pontot beírtam, amit még nem fogadott el az ellenoldal, hogy én szeretném, hogyha a kormány kiemelő határozatot az önkormányzat által megalkotott szabály szerint módosítanák, hogy azok az építési paraméterek kerüljenek bele a kiemelő határozatba, mint az önkormányzat. Jó, hát ez teljesen próbálható. természetes a te és az is érthető egyelőre, hogy ők nem boldog a helyettől. Tehát, és még igen, mutatod. tehát ez például egy jelentős különbség közöttünk, ezért nem tudtam többek között javasolni, hogy tárgyalja a testület meg, és esetleg fogadja el, mert hogy van Én ezt értem, ]ért de hogyha kisebb lehetősége. lehetősége van, mert az alkotmányjogi panasz sikeres, az nem változtat-e a 11,3 milliárd összegén? Nem, a 11,3 milliárd az a két emeletért, és nem az öt emeletért Aha. Tehát mi soha nem fogunk megengedni öt emeletet, tehát arról nem tudunk tárgyalni. Mint ahogy arról sem tudunk tárgyalni, hogy 4500 lakás legyen ott az 500 lakás ami a mérlegelésünkbe van a 11 milliárdért cserébe, ez a két emelet, és a 450 lakás. Erre is mondhatunk nemet, akkor nincs 11 milliárd, nincs plusz 450 lakás, ha az az ideális eset, hogy nincs kormánykiemelő határozat, és sajnos akkor városközpont se valószínűleg lesz, mert 5 milliárd forinttal több teher kerülne az önkormányzata, mert akkor a piac környékén, tehát a város ez melyik eset? környékének a... Az az eset, ha nem kötnénk, tehát mondjuk nem tudunk megállapodni a az a testület álláspontja, hogy nem engedélyezzük nekik a plusz két emeletet. Uh -huh. Ezért uh, nem kötünk TRS-t. De várják, hogy ezt a két emeletet mennyiben tudjátok befolyásolni, hogy eletlen ez a kiemelő határozat érvényben marad? Ha kiemelő határozatta semmitett megépíteni, meg tudja. De ha nem az önkormányzat a e alapján építi, Igen. hanem a kormány kiemelő határozat Igen. alapján, akkor nem fogják megkötni velünk a TRS-t, Ebből pedig azt következik, hogy nem fogjuk megkapni a ti... Mert nem lesz rákényszerülve. Jó, ja, hogy úgy. Ha... Aha, aha, aha. Ha mi, ha mi... De azért nem lesz rákényszerülve, mert ha mi nem akarjuk megkötni, ők meg akarják kötni a két emeletre a 11 milliárdos... De ez tökéletesen érthető. De te azt is kockázatosnak látod, hogy adott esetben a képviselőtestület ebbe a két emeletbe sem egy bele. Én ezt látom. Ebben látok kockázatot. Ha ez történik, akkor sajnos... 2024-ig biztos, hogy le kell mondani És a város mert egy fontos összefüggés van a kettő között. A városközpont szoros környezetének összefüggésében 5 milliárd forint szól a fejlesztések közül, a 11 milliárdból a városközpontra kimondottam. Magyarul, ha nincs a TRS ebben a megállapodáscsomagban, hanem magunk hmm. kell a teljes hmm. projektet megvalósítani, hmm. akkor nem 13 el... milliárdban kell gondolkodnunk, hanem 18 milliárdban. Nem, ban. ez, ez, ez, ez teljesen világos. Sajnos nem tudunk gondolkodni. Uh, Anélk, hogy bárkit megbántanál, uh, mint ahogy egyébként más is mond ilyen mondatokat, de te ez körűségnek, vagy a, vagy a szabályoknak való túlzott megfelelésnek, vagy mivel magyaráznád, ha ez bekövetkezne? Hát előre nem szeretném minősíteni, de mindenképpen... Kit, kit kell neked jobban meggyőzni, a képviselőtestületet vagy a népet? Szerintem mind a kettő, de elsősorban, elsősorban az uglóiakat. Amit tudni kell, én készítettem egy kutatást, mert kíváncsi voltam, hogy milyen, milyen eredménnyel fogadják majd az első kommunikációs hullámot az uglóiak. A 69%-a egyértelműen támogatja. Egyébként nagyon magas arányban hallottak, 90% körüli arányban hallottak a projektről. 69% támogatja, 29 nem. a 29% nem. A 29%-on belül van nekem még további feladatom, hogy ők értsék, hogy ez miről szól. Nyilván a, a nem támogatásnak induló helyzetünk, mindig van egy zsigeri alapja, ne legyen semmi, abból nincs Nekem meg az a dolgom, hogy minél többet tudjanak az elképzelésről, és minél többen tudjanak azonosulni vele, száz százalékig soha az életben nem fogunk tudni eljutni, mert még egy tíz lakásos társasházban is van mindig egy lakó, aki nem akar hozzájárulni a tetőfelújításához, pedig szükséges. Ebben a 444 cikkben, amit tegnap megjelent Cinkocsi Sándor tollából egy perccel este nyolc óra előtt, ez alapvetően a tevékenységére és személyére van kihegyezve valamit, hogy milyen mértékben vonul, vagy kénytelen visszavonulni, mert hogy a, a, a pártok emberei ezt nem teszik lehetővé és az MSZP nem tudja megmenteni. Ez egyébként kristál vagy, vagy kísértetéesen emlékeztet egy mondiner írásra, ami korábban jelent meg, de szintén a héten. A december 16-ai testvére isre már olyan javaslatokat terjesztettek elő, amelyek kipöckölték az ezek szó szerint idézetek Tóth Csaba és az MSP embereit a kerületi cégek felügyelő bizottságából. A bizottságokban bekövetkezett változások azok egyébként szerinted e, tükröznek-e bármit is a Tóth Csaba személyét illetően, illetőleg ha történtek ilyen változások, annak mi volt a logikája? Szóval először is véleményem szerint nem van ezt álló az, hogyha valaki delegál valakit, főleg, hogyha ő egy politikai csapatnak, egy politikai pártnak egy adott helyi vezetője, tehát hogy az nem egy, nem egy negatívum. A znsz nevében ő delegál valakit. A delegációval kapcsolatban a 99%-ban senkinek semmilyen kifogása nincs. Nem is erről szólt, hogy Tócsaba emberei hol legyenek, vagy hol ne legyenek, meg hogy kinek az embere, hanem arról, hogy volt a szárcok, most van egy félidős helyzet, két év után kellett a febtapságokat megerősíteni, és volt rá politikai igény, főleg az átülők miatt, hogy akkor az új számok alapján arányosítsuk, az ilyen típusú ellenőrzés felügyeleti helyet, helyeket. Ez tulajdonképpen egy legitim felvetés volt, ez az átrendeződés történt meg, egyébként különösebb érdeksérelmek nélkül. És az, hogy a nevekben is változás történt, abban van-e jelentősége, vagy sem? Hát a személy szempontjából vannak. De Igen, csak hát ezeket az... ilyen, ilyen bizalmi embernek tüntett föl. Nem, de ez így nem igaz. Tehát, hogy általában vagy politikai kötődési emberek, de hát a pártok ezekre a helyekre, a politikai felügyelő, ezekre a felügyelőbizottsági helyekre, azért igyekeznek olyanokat delegálni, akik nem a politikai hűségük miatt van ott, hanem hogy valamilyen speciális szakértelem, ami annak az adott, adott szervezetnek a felügyeletéhez szükséges lehet. Tehát ebben az értelemben, hogy most Luz Gizzi vagy Kovács Károly, az aki ezt a szakmai felügyeletet ellátja, Belülről nézve nincs jelentősége, nyilván ezek inkább ilyen érzelmi hullámokat vető kérdés. Már rövid kérdés, milyennek ítéled szerkezet a DK frakcióval való viszonyát a polgármesternek, illetőleg a képviselőtestületnek? Általában kielégítőnek vagy kimondotta jónak, hullámzó. Nem mindig értem a turbulenciákat, de nem vagyok. Egy dologra azért felhívnám a figyelmedet a Facebook oldaladon, mi az új, mi az, az új Városközpont című írásodban saját magadról egyes szám harmadik személyben viszont az nem szerencsés. Ö, ezt én nem tudom, azért azt bevallom férfiasan, hogy... Nem minden bejegyzést én követek el. Jó, csak a te neved alatt az alábbi mordat olvasható, így ha figyelembe veszük, hogy a kormányrendelet mennyit enged felülírva a kerületi szabályozást, akkor azt gondoljuk, hogy egy jó kompromisszum született, amit az önkormányzat és Horváth Csaba polgármester úgy ért el, hogy folyamatosan egyeztetett a magánberuházóval, ugye ez első, elvileg egyes szám első szemében kéne hangoznia. Hát igen, ez egy, ez egy megírt kérdése, válasz volt, akik, amit valakik simán bemásoltak nyilván ezt érdemes tett volna de ez már csak az iroda. J jobbító szándékkal mondtam. A kérdés az, hogy vajon, ha az egyik alpolgármesteret sikerrel veszi az akadályt, és állítak sikerrel fogja venni, mert nehéz matematikailag, hogy ez ne jöjjön össze, vajon az áprilist követő időközi választásban megborulhat-e úgy a képviselőtestület összetétel, ami neked komoly fejfájást tudna okozni? Nem tartom össze, meg, ugyanis az áprilisi választáson nem indulnak olyan pártok, ami nekem felszokottak. Félreértesz, hogyha Netán a polgármester az alpolgármester személyét tekintve valaki eligazol, és miatta időközi választást kell kírni Zuglóban, akkor egy helynek ja. mekkora jelentősége lehet? A 22 fős testületben 16 fős többsége van a koalíciónak, tehát hogyha egy fő eligazol, akkor, és Adott esetben átmenetileg, amíg az időközi választás meg nem történik, akkor csak 15-en leszünk. Ez pont még mindig hárommal több, mint a szükséges 12 egy dolgot szeretnék nyilvánvalóvá tenni, ezt még megbeszéltük, de nekem kell elmondani. Az, hogy a jövő szerződés hogy alakul, ez legyen a mi kettőnk édes titka, én nyilvánvalóan szeretném, te nem mondtál ellent, elmondtad, hogy ennek mi a metódusa, és majd ki fog derülni valamikor február folyamán nagy valószínűséggel, hogy lesz -e vagy sem. Én azonban, akárcsak ahogy ez a hetedik kelet esetében is volt korábban, nem ettől teszem függővé a mi beszélgetését, úgyhogy úgy, így aztán január második hetétől, tehát a második hét péntekén, de ha gondolod már az első hét péntekén, ezt majd döntsd el. Állok, nem mondom, hogy állok rendelkezésedre, mert nem állok a rendelkezésedre. Én épp úgy állok a te rendelkezésedre, hogy te állsz az én rendelkezésemre, és akkor ez így értelmetlen. Ha gondolod, akkor már most eldönthetjük, mondjuk akarjuk... Mondjuk azt, hogy nyilván mondjuk azt, hogy teret továbbra is a... De megegyezünk-e akkor abban, hogy az első pinteken, a talán hetedike, akkor Navracs és Tibor Persze. után rendben van. Oké, okay, rendben van. Én is köszönöm kellemes ünnepeket, és, kellemes boldog ünnepeket és, boldog és boldog új évet, egészséget, szerencsét ebben a sorrendben. Köszönöm Csaba, szia! Köszönöm, Ó, Húha, suhajpanasz! Igen. Tengermét tiszteleten meddig van időnk, vezérigazgató? Hát én olyan ötven körül be kéne, hogy lépjek ide a Értem, videóba. értem. Hát mindig eszembe jut egy nézőm-hallgatóm, aki teljesen kiakadt akkor, amikor én nagy elismeréssel szóltam a Puskás Arénáról, hogy hogy tetszhet nekem egy ilyen nerpénzen elkészült förmedvény. És azért mondom ezt, mert Mert ugye én mindig abban folytatok saját magammal, hol, erő, hol sikeres, hol sikertelen küzdelmet, hogy a szempontrendszereket összeegyeztessem, és nyilvánvaló, hogy a szempontrendszerek azok saját szempontrendszerek, de óhatatlanul befutnak ide a külvilágból is szempontok, amelyeket az ember átgondol, és hát az a helyzet, hogy az RKM-ről is naponta látom a Puskás Arénát, és hát változatlanul tetszik, de nem tudom elfelejteni, hogy hogy, hogy létezik az, hogy, hogy, hogy, val, hogy, hogy nekem egy, egy ilyen tetszen, és ez onnan jutott az eszembe, hogy hát ha tetszett a Puskás Aréna, akkor a, a, a Magyar Zeneházától, hát csak azért nem estem hasra, mert az ugye, az, az fizikailag nagyon gáz lenne. Meg hát egyáltalán, hogy ott a környék rendeződik, beleértve, vagy a tengejében a, a, a lejtőjének, a Néprajzi Múzeum lejtőjének a tengejében megjelenik ez az épület, azért abban már fejsejlik valami abból a Városligetből, ami talán majd, a liget védőknek is tetszeni fog, de ilyen messzire nem akarok menni. Ha nem lenne semmi a Magyar Zeneházában, amitől a Bata valószínűleg frázt kapna, akkor is lenyűgöző lenne, mint tér. Tényleg egy nagyon különleges helyzetben vagyunk, és őszintén szólva egy kicsit meg is vagyok hatódva, mert azért hosszú évek, és nem kevés őszhajszál abban, hogy el lehet idáig és meg lehetett tegnap mutatni a sajtóképviselőinek a magyar zenehászát, ami tulajdonképpen... Hát meg épülete... hangszerek is megszólalhattak benne. Így van, tehát mint épület ugye tulajdonképpen elkészült, még egy-egy apróbb finom hangolás hátra van, de ez az elkövetkező napokban ez is lezárul. És ugye elkezd beköltözni maga az intézmény, ami ebben a tartalmat adja, aki maga a csiga ebben a csigaházban. Azért, hogy január végén aztán a nagyközönség számára imáron tartalommal együtt Nyissa meg a kapuit. De nyilván az a helyzet, hogy én tudom, hogy milyen tartalom jön bele, és látom azt a lelkesedést, amit Batta András és kollégái nap nap után beletesznek ebbe az épületbe. A Hormárci is és... nagyon lelkes volt, nem szeretném kifelejteni. Nagyon. Így van, így van. Szóval hát azért itt, itt, itt öt év munkája van abban, hogy egy, a semmiből, a gondolatból létrejöjjön egy intézmény, de most talán mégis annak van itt még az ideje, hogy egy kicsit az építészetről elmélkedjünk. Tehát arról van szó, hogy az ember ezt meglátja és elnézést kérek, hogy azt mondom, hogy én a Bálna miatt azért vagyok nagyon szomorú, mert egyébként a Bálna azon kevés épülete közé tartozik Budapestnek, ami szerintem baromimra megragadja az embert, és az, hogy annak a hasznosítása ilyen mértékben nem sikerült, az elvileg nem kerülhetett volna az, éle, az épület életébe, és nem is került, de mégis valahogy levont valamit a helyi értékéből. Ha valaki a Városligetben jöve menve egyszer csak szembe találja magát a zeneházával, akkor azt mondja, hogy ez meg mi az szöz, de az, hogy nem fogja kikerülni, hogy oda megy, bemegy, megnézi, az tuti. Hát ehhez hasonló épület ma Magyarországon nincs. Lehet azt mondani, hogy kurvaronda, de akkor annyira kurva ronda, hogy akkor az ember azt mondja, hogy hát én még ilyen kurvarondát nem láttam, akkor ezt most megnézem alaposan, mert nem lehet egy házon ennyi üveg, és aztán lehet, hogy a véleménye ez marad, de hogy nem marad észrevétlen, az tuti. Lehet, hogy megosztó. Igen, hát, igen, nem lehet azt mondani az épületről, hogy szerény, tehát ezzel, ezzel valóban nem lehet vádolni. Úgyhogy, Zseniális a teteje. Én azt gondolom, hogy ez, ez tényleg világszínvonal, és nagyon-nagyon régóta várt Budapest arra, nagyon régóta várt Magyarország arra, hogy tényleg egy ilyen kortárs, kurens épület megjelenjen valahol, Ugye kezdjük elfelejteni, de azért ez a hungexpo épületek helyén épült meg. Hát egyszer tényleg lefelében az örkény írhatna ilyet, hogy a barabás szobor az egyébként hogyan helyezked, hogy a forgatókönyvben van ez. Igen, de szerintem fontos azért ezt minden egyes alkalommal rögzíteni, hogy itt egyetlen egy száz éves platánnak nem kellett meghalnia azért, hogy a magyar Zeneházam megépülhessen. De túl hát meg bele is van foglalva egy, az nem tudom milyen fa. Hát több, több fa is be van foglalva, igen, de van egy ott közvetlenül a főbejáratnál, ami ugye nagyon látványosan látszik, hát a Fujimoto eleve így álmodta meg, hogy e köré építette. De de Akkor annak a fának öröknek kell lennie? vagy? Hát én, nem... én, én minden nap bíztatom, hogy tartson ki, tehát név szerint ismerjük egymást, többször találkozunk, úgyhogy mindig mondom neki. Fölmerült egyébként, hogy azt a fát esetleg kicseréljük, mert talán nem a legszebb fa, ami ott van, és modern kertészeti eszközökkel hasonló méretű lombos fát oda lehetett volna ültetni, de személyesen is ragaszkodtam hozzá, hogy a hitelességek után... hozzá tartozik, hogyha ez a, ez a fa, marad itt, úgyhogy ez is az építkezésnek egy speciális műfaja volt, hogy nem szögálló bakancsba mászkáltak a kollégák, hanem gyakorlatilag balettcipőbe táncolták körbe itt az el különített fákat. Biztos erről lehetne ettől eltérő véleményeket is hallani, de azért a valódi nyomatékot azt majd tavasszal látni fogjuk, amikor itt a vegetációs időszakban zöld elleni kezdenek a fák. De összességében azért mindenkit bíztatok arra, hogy január végétől kezdve érdemes ellátogatni a Városligetbe, mert tényleg az a helyzet, hogy azt hiszem, hogy én elég sok időt töltöttem el a magánpiacon is, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nagyon nehéz ilyen unikális épületeket piaci alapon létrehozni. És ha már említetted a Bálnát, ami ugye egy ilyen hibrid megoldás, ott is ez a fő probléma, hogy maga az épület azért nem tud igazából működni, mert a belső tereknek a szerkezete az nincsen optimálisan kitalálva. Anélkül, hogy szakmai részletekbe mennénk, meg nyilván nem is ismerem én se teljes egészében a hasznosítási koncepciót, de 20-30-40 négyzetméteres üzletek bevételéből nagyon nehéz kitermelni egy gigantikus épületnek a közüzemi díjait, és a hűtését, fűtését, és ezért ez egy ilyen nyögvenyelős történet. Nyilván a piac mindig arra törekszik, hogy minden egyes négyzetmétert hasznosítson, így hogyha egy teret el lehet felezni, akkor azt bizony el fogja felezni, és nem fog benne akkora fogadótereket építeni, mint amekkora a magyar zeneházában van. Tehát azt hiszem, hogy ez eleve a középületeknek a sajátja, hogy tud euh, igazán nagyvonalú lenni, és valami egészen extravagáns módon hozzáállni a térhasználathoz, és ezen belül, hogy ne a minden a négyzetméterek hasznosításáról szóljon, hanem az építészetről és a látványról is, az pedig nagyon ritkán adatik meg. A Magyar Zeneházánál ezek a csillagok végtelenül szerencsésen együtt álltak. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ma próbálkoznánk egy ilyen ötlettel, akkor a kormánytól felhatalmazást kapnánk arra, hogy a magyar kultúra, oltárán egy ekkora összeget elköltsünk, és egy ilyen új intézményt létrehozzunk, hiszen most alapvetően más idők járnak. Ugye próbálom mindenféle silabusz nélkül. Ugye ezért nagyon fontos az, hogy az ember ezekben személyesen vegyen részt, mert más az, amit olvas, és más az, amit megérés, és lát. Radás. Ugye én most már nem is először vagyok az épületben, tegnap majdnem teljes pompájában lehetett látni. Ugye egyrészt van neki, és szerintem kezdjük ezzel, mert a jövő szempontjából talán az egyik legfontosabb, de nem elégszer hangsúlyozott funkciója termekkel és pedagógusokkal az, hogy oda általános iskolások énekóra vagy más óra keretében ellátogassanak, Természetesen egyébként igényben véve adott esetben más tereit is az épületnek. Ez valójában tavasszal már kezdetét veszi-e, vagy ez csak a második félében, vagy erről mit lehet mondani, ez itt az első funkció? Ugye járunk most a tetőben, igen, igen beszélünk, igen. az igen. pedagógiai tér. Ugye a ház hármas osztatából ez az egyik kiemelkedő, hiszen egy ködös novemberi kedd délelőtt Elsősorban az lenne a háznak a feladata, akkor teljesítené be ő a funkcióját, hogyha ez gyerekzsivajtól lenne hangos. Batta Andrásék nagyon ambiciózusak, ők azt szeretnék, hogy Magyarországon ne legyen olyan diák, aki a közoktatásban eltöltött évei alatt legalább egy énekóráját nem a magyar zeneházában éli meg. Én azt gondolom, hogyha itt először a környező, majd pedig a budapesti iskolák, és innen koncentrikusan tárgyulunk, egyre jobban az országban, eljutunk odáig, hogy kihelyezett énekórákat, zenepedagógiai órákat lehet itt tartani, az egy fantasztikus élmény, ezen egy komoly stáb már most dolgozik, Komoly zenepedagógiai programmal rendelkezik már most a Magyar Zeneháza, már föl vannak véve azok a zenepedagógusok, akik ezeket az élmény alapú oktatásokat tartani fogják, hiszen mégiscsak egész más egy iskolai teremben meghallgatni egy zenét, vagy együtt énekelni mint a magyar zeneházában, ahol teljesen interaktív módon hozzá lehet nyúlni mindenhez, ami zene, legyen ez hangszer, vagy Jó, a zene. Hát egy, egy, egy sor dologban emiatt majd le kell menni az alsó szintre, amely szintén hihetetlen élményeket kínál. Beleértve hogy én Bata Andrást Régerről ismerem, legfeljebb akkor csak szemléltem és hallgattam, és nem beszélgettem vele, de mint a zeneakadémiának a vezetőjét, én még soha se láttam, de lehet, hogy ez az én hibám, vagy nem jutottam olyan közegbe, átszellemültem, mint tegnap, mert tegnap Kurc Adriennek, aki ugye neked fontos személyed a vezérkarban, kifele, kifejezetten hajtania kellett, mint egy pulikutyának, már szíves elnézést, hogy tovább kell menni, mert tegnap ugye különböző hogy csoportokra volt osztva a nagy érdemű, és egymást váltogatták, és a Bata az olyan mértékben belelendült az ismertetésbe, elnézést kérek, hogy őket összehozom, mint a kemetség, mert a kemetség ugyanilyen, tehát ezek, ezek az emberek ezek a, a szó legpozitabb értelmében szent űrültek, és a, a Bata elkezdett lent dobolni, és akkor a Kurc valahogy oda ment hozzá, ami ugye megletesen illetlenség, és próbálta arra rávenni, hogy valamit csináljunk, mert a jelentős lemaradásban vagyunk, a többi csoporthoz képest. Ennek a jelentőségét én egy tízes csak azért nem látom tizenegyesnek. Mert nincs tízes skálán tizenegyes, és őszintén sajnálom, hogy a biodómmal a Persányi elméretezte magát, mert lehetséges, hogy nem illendő, vagy rossz fényt vett a történetre, nem ez a szándékom, de a Persányi is egy hasonló szentőrült volt, valószínűleg van is. Teljesen egyetértek veled, tehát az a helyzet, hogy ezek az épületek a maga ö, építészetével ö, egy, egy technokrata módon megvalósított és egy fantasztikus látványjal... Az egy egy, egy mondat, ez csak ugye azért is tartozik ide, mert ugye a lentitér az a második funkció, ahol mint egy ilyen zenei csodák palotájában egy fantasztikus rendszer révén, amit a fejedre raknak, ami érzékel fényt, mozgást, egyebeket, egy olyan ö, tárlatvezetésben van részed, amelyben adott esetben hangszerekhez is nyúlhat, és eb, eb, eb, ebben az összességben szólaltatta meg a dobókat, a Bata elnézést ezért a gondolatérét. Így van. Tehát az a helyzet, hogy nagyon kell az a lélek, ami hajtja a tartalmat, hiszen Nélkülük, András nélkül, és az egész csapat nélkül, mert itt azért nem egy emberről beszélünk, hanem most már közel 70 emberről, akik őszintén hiszik, hogy a Magyar Zeneháza az valami egészen unikális a magyar zenei palettán, ami miatt érdemes volt elszerződniük ide, és érdemes volt az elmúlt éveket és az elkövetkező éveiket erre áldozni. Enélkül az a gyönyörű forma is üres maradna, amit Fujimoto megálmodott. Ugye, ha már említetted a lenti tartalmat, az interaktív kiállító teret, én egy 8 és egy 11 éves fiúval dolgozom otthon a hétköznapokban, és azért azt nagyjából. Mind látom, családtagok. Hogy, mint családtagok így van. Úgyhogy én nagyjából látom, hogy az a digitális világ, amiben ők élnek, az, az egy borzasztó nehéz helyzetet eredményez. Tehát a zeneházában mi nem akkor alkotunk maradandót, hogyha több látogatót tudunk odavonzani, mint a Néprajzi Múzeumban, vagy ne isten a Szépművészeti Múzeumban, vagy, vagy a Magyar Nemzeti Múzeumból tudunk látogatókat ö, elvonni, hanem hogyha én azt mondom egy 11 éves gyereknek, aki a Playstation és a televízió és az internet világába kezd beleszocializálódni, és még csak éppen, hogy benne van a lábújában a történetben, 14-15-16 éves korosztály meg már tényleg ebben a digitális valóságban él, hogy hétvégén irány a Magyar Zeneháza, akkor ne lehajtott fejjel azt mondja, hogy te Jézus erejében, már meg milyen old dolgokban gondolkozol, Apa, hanem igen. azt mondja, hogy az az a hely, ahol az a, az a furcsa fejhallgató van, ami wow. Hát olyan, ugye a, olyan... önmagában ugye abból ad hogy merre nézel és hol vagy, minden megváltozik. Tehát mást hallasz, és van egy sor dolog, amely egyébként enélkül a hang nélkül egyáltalán nem üzemel, Kérdeztem, hogy egyébként a fejhallgatók száma az mennyire limitált, de kiderült, hogy alig, tehát, hogy annál sokkal több lesz, van, mint amennyi tegnap ott volt, de a dolognak az a lényeg, hogy ez semminek nem képezi a korlátját. Ugye volt szó a zeneoktatásról, volt szó a lenti részről, jöjjön a harmadik, ezek az alkalmasint megvalósuló helyi programok. A negyedik ugye? az ugye a változó kiállítótér, mert van ugye egy állandó kiállítás, és van egy változó kiállítás, ez lesz a negyedik. És ne feledkezzünk el a hangdomról sem. A hangdomot a a a témető azt én az összefüggésbe hozom, az interaktíval, de igazad van, így van. Az, az tényleg így lenyűgöző. Van, az szintén, tehát az épületnek ugye a térszint alatti részén van, ugye, ahogy mondod, az, az állandó kiállítás. És tegyük hozzá, ez hogy ez egy ilyen Guggenheim múzeum jellegű lépcső vezet le, tehát azért az szintén. Elég karakteres eleme az évvelet. Igen, igen, az nem kifejezés. És é, ugye ott a térszín alatt találja az ember ezt a, a, a magyar zenetörténetét bemutató, vagy tehát a magyar és egyetemes történetét és a hangok történetét bemutató állandó kiállítást, az időszaki kiállító ami majd csak szeptemberben nyílik meg a nagy közönségnek, és ezt a hangdómot, és amiről most beszélünk, az maga a földszint, ahogy az ember megérkezik a műjégpálya irányából, vagy éppen a Háza irányából, a, jó, Vagy itt meg egy pillanatra. Tegnap módon, megfogalmaztad irányából. azt a problémádat, amit én egyébként teljesen megértek, hogy hogyan tegyék majd egyértelművé, hogy hol is van a magyar zeneháza, erről ugye tegnap volt szó. Igen, ez egy gondolkodtató feladat, hiszen azért a Városliget uh, térképe az nem mindenkinek van közvetlenül a fejében. És ez ugye ez az első Úgy új ház. Így van, így van, tehát ez biztos, hogy magyarázatra szorul, azért uh, azt tudom mondani, hogy a már átadott parki részeken egy egységes szájnicsi rendszert vezettünk be, tehát már mindenhol ki van táblázva a Magyar Zeneháza, és ahogy most adjuk át, és január végével egy újabb hatalmas parki részt átadunk, és aztán tavasszal még egy óriási parki részt a Néprajzi Múzeum mellett, nem csak az épületek és nem csak a kultúra fejlődik, hanem a rekreációs terek és a, a park is, itt meg fognak jelenni azok az orientációs táblák, amivel az emberek azt gondolom, hogy oda fognak találni a Magyar Zeneházába, és amikor belépnek ebbe a földszinti térbe, ami én minden teréért oda vagyok az épületnek, de azért, azért az igazi Igen. van faktor az ebben van benne, amikor az ember meglátja ezeket a helyenként 12 méter magas üvegtáblákat, és mintha egy lebegő tetőt látna, és az arany álmennyezet, ami ugye faleveleket formál tulajdonképpen egy, egy újraértelmezett módon, és ráadásul, megmondom őszintén, én egy kicsit izgultam, mert az arany használat az mindig egy nagyon kétélű fegyver, az tud nagyon gagyi is lenni, de szerintem euh, Fujimoto zseni ebben is megmutatkozik, hogy az utolsó utáni pillanatig euh, ragaszkodott az aranynak a különböző árnyalatainak a meghatározásaik, tehát hogy ebbe a ragyogó térbe belép, ugye ez a földszint, ez a, ez a zenetere, tehát tulajdonképpen itt egy beltéri és egy kültéri koncerthelyszín és egy kis kamaraterem kapott helyet, egy étterem és egy fél följebb lévő kávézó mellett. Tehát ez az, amiben benne van, azt gondolom, hogy az egész épület. És akkor van még egy időszaki kiállítás. kiállítás. Igen, ugye az lent a földszinten, abban maradtunk, hogy az állandó kiállító térmében. Egyetlen barátságtalan dolgot hadd kérdezzek tőled, mert ez is a realitás. Mikor lesz majd az publikus, hogy mindezért egyébként a nagy érdeműnek mennyit kell leszorkolnia? Január első napjaitól még folyik ennek a pontos árazása, nem azért nem mondom, mert ö, ö, ö, ö, ö, el akarnám hallgatni, hanem azért, mert még... Hát hiába hallgatod el, aki oda megy, a szembesül vele. Nem, a pontos beárazása a jegyeknek, tehát ez még zajlik, és január első napjaitól már online el lehet érni. Ugye nagyon fontos, hogy az épületnek a központi terei azok teljesen ingyenesen látogathatóak, tehát hogyha valaki arra kíváncsi, hogy az épület hogyan néz ki, ezt maga Fujimoto is a park kiterjesztéseként értelmezte, az lenne a cél, hogy itt azért sokan jöjjenek csak azért, hogy az épületet is megnézzék, jöjjenek egy ilyen téli napon, üljenek be adott helyzetbe egy kávéra. Nyilván más lesz az árazása a koncerteknek, és megint más lesz az árazása annak, Hogyha valaki csak az állandó kiállítást szeretné megnézni, vagy az időszakit is, az utolsó finom hangolások zajlanak itt is a jegyáraknak a meghatározásában, hogy milyen kapcsolt jegyek vannak, parkolójegyjel összevonva, és a többi, és a többi, de ezek január 1 Jó, hát már ha már a parkolónál tartunk, tartunk, akkor a parkoló az betölti a hozzáfűzött reményeket, mert most már ott vannak autók. Tehát aki eddig hiányolt az autókat, az most meggyugodhat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy amikor a Néprajzi Múzeum és a Zeneháza megnyitja a kapuit, akkor mondjuk egy kellemes tavaszi hétvégén, amikor hívogató programokkal ezek az intézmények is megpróbálnak minél több mindenkit megszólítani, akkor milyen lesz a telítettsége a parkolónak. Ez egy folyamatos, finomhangolás. Lenne igény sokkal több B2B parkolóhelyre, nagyon sokan szeretnék megvenni ott a parkolóhelyeket, de... Egyelőre azt mondjuk, hogy ez alapvetően a ligetet kell, hogy kiszolgálja, úgyhogy még ezt egyelőre nem támogatjuk, hogy ennél többet adjunk el vállalati partnereknek. Őszintén remélem, hogy azok számára, akik, a akik számára a Városleget projekt eh, eh, ellenséges volt, eh, hely, amikor adott esetben majd később a Múzeum tetejét, vagy a belsejét, vagy a zeneházát meglátogatják, tehát ezek olyan épületek, amelyek korábban nem voltak, akkor amellett, hogy óckodó mondatokat mondanak, és azt mondják, hogy lehetett volna mindennek a helyén faj és fű, mert ez könnyen lehetséges, ugyanezek elhangoznak, Azért ezzel együtt lesz majd elismerő mondatuk. Nem tudom helyettük pótolni. Én a lelkesedést nem tudom megjátszani, vagy ha meg tudom játszani, ez nekem nagyon rosszul áll. Gratulálni szeretnék, de hát valójában ez a gratuláció, ez csak annyiban érdekes, amennyiben felhívás keringőre, hogy emberek most mikortán, hát egyelőre még csak távolabbról tudják megnézni, de érdemes megnézni, mert egy olyan épület született, amiben ha az ember egyáltalán nem megy be, ha bár hívogatja magát, akkor is érdemes megnézni, mert ehhez hasonló épület ma Budapesten és Magyarországon tudtommal nincs. Mindenkit szeretettel várunk, érdemes megnézni, én is csak ezt tudom mondani. Kelemes karácsony ünnepeket és boldog új évet kívánok, 8 óra 49 perc. Hasonlóan köszönöm, és jövőre beszélünk. Szélvence. Önök Gyondjevics Beledek hallották a város ZRT vezérigazgatóját. Nagyjából 10 percig állok rendelkezésükre Bármilyen van. Még három műsor, hétfőket szerda, csütörtökön megismétlem az egyével korábbi műsort, és pénteken nem lesz Kejfej Jancsi. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Januárban, ha minden igaz, 6 csütörtökön találkozunk először, de szívesen veszem bármilyen reflexiójukat. Óhaj, sohaj, panasz, 06171242 távolétemben, döröpont, fialajanos kukat, gmail.com. Még nincsenek koronavírus hírek 061.712.42, a pontos idő 8 óra 52 perc van. 061.712.42 először. egy 712 negy2 másodszor. Sajnálom. Ez nem egy podcast Ilyenkor reggel Később tud olyan lenni, de most reggel nem az Próbáljanak egy podcastot fölhívni 8 óra 55 van, de semmilyen hír nincsen a koronavírus-goff pedig 8 óra 55 kor mostanában. A másik az 57. Try to Ma van Dezső András születésnapja. Boldog születésnapot. Neki is, Mohila Tamásnak is. 57 van, de továbbra sincs semmi. Még három perc van ebből a zenéből, én is három percig maradok. 061 712 42, senki többet? Nyolc és semmi. Hát akkor viszont hallásra. Megvannak az adatok. 6.208.000 beoltott, 4.977 új fertőzött, ez az 5000-es szám, mint hogyha egyébként fixálódna, hogy a 154 elhúgy beteg is, tehát az elmúlt időben immáron 200 alatt, de 150 körül, hol kicsit alatt, ahol kicsit fölötte. 5.856 ember kórházban, 519-en lélegeztetőgépen kívánom önöknek és magamnak is, hogy 2022 folyamán ne kelljen, tudom is én, az év második felében már ilyen adatokat böngészni. Egészséges szerencsét ebben a sorrendben, viszont hallásra mindenkinek.